Aceasta este o înregistrare Cărți Audio Eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează site-ul www.cărți-audio.eu. Arip Frânte De Cahleil Gibran Înainte Aveam 18 ani când dragostea mi-a deschis ochii cu rasele magice și mi-a atins sufletul pentru întâia oară cu degetelei învăpăiate. Și Selma Carami a fost prima femeie care mi-a deșteptat spiritul prin frumusețea sa și m-a condus prin grădina marii afecțiuni, în care zilele trec precum visele, iar nopțile asemenea nunților. Selma Carami a fost cea care m-a învățat, să venerez frumusețea prin exemplu proprii sale frumuseți. Cea care mi-a dezvăluit secretul dragostei prin afecțiunea sa, a fost prima care mi-a cântat poezia vieții adevărate. Orice tânăr își amintește întâia dragoste și încearcă să regăsească acea oră neobișnuită a cărei amintire îi preschimbă cele mai adânci simțiri și îl face atât de fericit în ciuda întregului mister amar. În viața fiecărui tânăr există câte o selmă, care îi apare brusc în primăvara vieții și îi transformă singurătatea în clipe fericite, umplând cu muzică tăcerea nopților sale. Profund cufundat în gânduri și contemplare, și căutând să înțeleg sensul naturii Și destăinuirea cărților și scripturilor, Am auzit dragostea, Șoptindu-mi în ureche, Prin buzele selmei. Viața mi era goală, Precum Adam în paradis, Când am văzut-o pe selma stând în fața mea Ca urază de lumină. Era Eva inimii mele, Ceea care mi-a umplut-o de taine și minuni Și m-a făcut să înțeleg sensul vieții Prima, Eva l-a condus pe Adam afară din paradis Prin propria ei voință Pe când Selma m-a făcut să intru nesilit în paradisul iubirii pure și al virtuții Dar ceea ce i s-a întâmplat primului bărbat mi s-a întâmplat și mie și cuvântul învăpăiat ce l-a izgonit pe Adam din paradis Era asemenea celuia care m-a înspăimântat pe mine Prin al său scântăietor taieș Și m-a forțat să părăsesc paradisul dragostei mele fără amănes amănesc supune vreunei ordini Fără a fi gustat din fructul oprit În astăzi, după trecerea multor ani nu mai îmi rămâne nimic altceva din visul frumos, decât dureroase amintiri, fluturând ca aripi invizibile în jurumi, măhnind străfundurile inimii mele, Evindum mi lacrimi în ochi. Și prea iubita mea, frumoasa Selma, este moartă și nu a rămas nimic pentru a o comemora, cu excepția sufletului meu și a mormântului înconjurat de chiparoși. Acel mormânt și această inimă sunt singurele mărturii ale existenței selmei. Tăcerea care protejează mormântul nu dezvăluie secretul Domnului în obscuritatea coștiugului, iar foșnetul crengilor ale căror rădăcini sorb elementele trupului nu spun misterele mormântului. Prin suspinele agonizate din sufletul meu, Se anunță celor vii drama înfăptuită prin Dragoste, frumusețe și moarte. O, prietenei tinereții mele, Risipite în orașul Beirut, Când treceți pe lângă cimitirul învecinat De pădurea de pin, Intrați în tăcere, și mergeți încet, astfel încât pașii voștri greoi să nu deranjeze somnul morților, și opriți-vă umil la mormântul selmei, pentru a saluta pământul ce încătușează leșul, și pomeniți numele meu oftând adânc și spuneți-vă. Aici au fost îngropate toate speranțele lui Gibran, care trăiește în captivitatea iubirii dincolo de mari. În acest loc și-a pierdut fericirea Și-a secat lacrimile și-a uitat zâmbetul. Deasupra acelui mormânt Amărăciunea lui Gibran crește odată cu chipa roșii Și deasupra acelui mormânt Spiritul său pâlpuie în fiecare noapte Comemorând-o pe Selma Contopindu-se cu grăncile copacilor într-o tânguire plină de regret, plângând și jeluind stingerea din viața selmei, care ieri era un minunat acord pe buzele vieții în sânul naturii. O, prieteni ai tinereții mele, apeles la voi în numele acelor fecioare iubite cândva de inimele voastre. Să așterneți o una de flori pe mormântul părăsit a scumpei mele, căci florile cele așezați pe mormântul selmei sunt asemeni picăturilor de roă, ce se revarsă din ochii zorilor pe frunzele trandafirilor veștejiți. DURERE MUTĂ Voi vă amintiți cu plăcere de începuturile tinereții și regretați trecerea. Dar eu îmi amintesc asemenea unui prizonier ce revede cu ochii minții, gratile și cătușele închisorii sale. Voi vorbiți despre acei ani între copilărie și tinerețe ca despre o epocă de aur, fără de constrângeri și griji. Dar eu numesc acei ani o era a unei dureri mute, căzute precum o sămânță în inima mea crescută împreună cu ea, neputincioasă de a găsi vreo scăpare către lumea cunoașterii și înțelepciunii, până când dragostea a sosit și a deschis porțile sufletului, luminându-i ungherele. Dragostea mi-a dăruit un glas și lacrimi. Voi, Vă amintiți grădinile și orhideele, și locurile de întâlnire, și colțurile de stradă, care v-au fost martore jocurilor și șoaptelor neprihănite. Și îmi amintesc de asemenea minunatul colț din nordul Libanului. De fiecare dată când îmi izolez auzul în fața zgomotelor orașului, aud pâraele susurând și crengile fostind. Toate aceste frumuseți despre care vorbesc acum și pe care răvnesc să le văd, așa cum tânjește un copil după sânul mamei, mi-au rănit spiritul, întemnițat în ignoranța tinereții, așa cum un vultur suferă în colivie la vederea unui stol de păsări, zburând libere în înaltul cerului. Acele voi și idealuri mi-au învăpăiat imaginația, dar gânduri mare, mi-au țesut în jurul inimii o plasă a desnădeștii. De fiecare dată când mă duceam pe o goare, mă întorceam dezamăgit, fără a înțelege cauza dezamăgirii mele. De fiecare dată când mă uitam la cerul mohorât, îmi simțeam inima strângându-se. Când auzeam al păsărilor cântec și al primăvării gângurit, sufeream fără a înțelege motivul suferinței mele. Se spune că nesofisticarea golește un om și că deșertăciunea îl lipsește de griji. Poate fi adevărat în cazul celor ce se nasc morți și care există sub formă unor cadavre înghețate. Dar băiatul sensibil, care simte mult și cunoaște puțin, este cea mai nefericită creatură de pe acest pământ, deoarece este dezbinat de două forțe. Prima îl înalță și îl arată frumusețea existenței printr-un or de vise. A doua îl țintuiește la pământ și îl împroașcă, îi împroașcă praf în ochi, și îl copleșește cu temeri și întuneric. Moi și mătăsoase sunt mâinile singurătății, Dar cu puternice degete apucă inima Și o umple de durere și mâhnire. Singurătatea este aliatul amărăciunii, Așa cum este și un tovarăș al exaltării spirituale. Sufletul băiatului trecând prin oscilațiile întristării, este asemeni unui crin alb ce tocmai se arată, tremurat îngând briza și își deschide sufletul în zori și își împăturește la loc petalele când îl vizitează umbrele nopții. Dacă acel băiat nu are parte de amuzament sau de prieteni sau de și pentru jocurile sale, Viața-i va fi o, precum o carceră strâmtă în care nu vede nimic altceva decât pânze de păianjel și nu, adeni, nu aude nimic altceva decât mișunatul insectelor. Acea nefericire care m-a obsedat în timpul tinereții nu a fost cauzată de lipsa amuzamentului, deoarece l-aș fi putut avea, nici din cauza lipsei de prieteni, deoarece i-aș fi putut găsi. Acea mărăciune a izborât dintr-o indispoziție lăuntrică, ce m-a făcut să iubesc solitudinea. Mi-a ucis înclinarea spre jocuri și amuzament, mi-a smuls de pe umeri a aripile tinereții și m-a transformat în ceva asemănător unui ochi de apă între munți, care reflectă în suprafața ei calmă umbrele fantomelor și culorile norilor și ale copacilor, dar care nu poate găsi un loc de trecere prin care să-și trimită cântecul spre mare. Astfel am trăit până să ating vârsta de 18 ani. Acel an este ca un vârf de munte în viața mea, deoarece a deșteptat în mine cunoașterea și m-a făcut să înțeleg nestatornicia omenirii. În acela an am renascut. și doar dacă nu cumva o persoană se naște din nou, viața sa va rămâne o filă albă în cartea existenței. În acela an am văzut îngerii cerești aruncându-și priviile asupra mea prin ochii unei femei frumoase. Am văzut de asemenea și deavoli iadului, dezlănțuindu-se în inima unui om rău. Cel care vede îngerii și diavolii în frumusețea și răutatea vieții va fi mult îndepărtat de cunoaștere și spiritul său va fi lipsit de afecțiune. Mâna destinului În primăvara acelui minunat an mă aflam la Beirut. Grădinile erau pline de florile nisanului și pământul era acoperit de un covor de iarbă verde, asemenea unui secret al pământului dezvăluit cerului. Portocalii și meri, arătând precum muze sau mirese trimise de natură pentru a inspira poeții și a stârni imaginația, purtau albe veșminte din boboci în miresmați. Primăvara este frumoasă pretutindeni, dar este deosebit de încântătoare în Liban. Este un spirit ce hoinarește în jurul pământului, dar care planează deasupra Libanului, purtând discuții cu reci și profeți, cântând alături de râuri cântecele lui Solomon și retrăind cu sfinții cedri ai Libanului amintirea gloriei antice. Berutul e eliberat de sub noroiul iernii, și de sub praful verii Arată precum o mireasă primăvara Sau ca o sirenă stând pe malul unui pârâu, Uscându-și pielea fină în razele soarelui Într-o zi, la gura de vărsare a nisanului Am fost să vizitez un prieten a cărui casă Se afla la o oarecare distanță de încântătorul oraș În timpul conversației noastre un om respectabil de vreo 65 de ani a intrat în casă. Când m-am ridicat să-l salut, prietenul meu mi l-a prezentat drept Faris Efandi Karami, după care mi-a rostit numele, însoțit de câteva cuvinte măgulitoare. Bătrânul m-a privit un moment, atingându-și fruntea cu vârfurile degetelor, ca într-o încercare de a-și redobândi memoria. Apoi, zâmbind, s-a apropiat de mine, spunând, Tu ești fiul unui foarte drag prieten al meu și sunt încântat să-l văd în persoana ta. În mare măsură, afectat de cuvintele sale, am fost ispitit de el așa cum o pasără este condusă de instinct, înspre cuib, înainte să înceapă furtuna. Stând jos, ne-a povestit despre prietenia cu tatăl meu. Amintindu-și timpul petrecut împreună. Un bătrân găsește plăcere în retrospecție, retrăind zilele tinereții, așa cum un străin dorește cu focare să se întoarcă în patria mama. Se desfată spunând povestiri despre trecut, așa cum un poet simte o mare plăcere recitând cea mai bună poezie a sa. Trăiește spiritual în trecut, deoarece prezentul trece repede și viitorul îi pare o apropiere de uitarea din mormânt. O oră plină de veche amintire a trecut asemenea umbrei copacilor peste iarbă. Când se Fandi se pregătea să plece și-a pus mâna stângă pe umărul meu și mi-a strâns mâna dreaptă spunând nu l-am văzut pe tatăl tău de 20 de ani. Sper că îi vei lua locul, frecventând deseori casa mea. Am promis, prin de recunoștință, să respect datoria față de un drag prieten al tatălui meu. Atunci bătrânul a părăsit casa și eu mi-am rugat prietenul să-mi spună mai multe despre el. A zis... Nu cunosc niciun alt bărbat în Beirut pe care bogăția să-l fi făcut binevoitor și a cărui bunăvoință să-l fi făcut bogat. Este unul dintre acei puțini oameni care vin pe lume și o părăsesc fără să fi rănit pe nimeni, dar cei de acest gen sunt de obicei nefericiți și prigoniți, deoarece nu sunt destul de isteți pentru a se salva de necinstea lați. Farisefandi are o fată ce îi se aseamănă la caracter și a cărei frumusețe nu poate fi descrisă și ea va fi de asemenea nefericită, deoarece averea tatălui o împinge deja spre marginea unui groasnic abis. Rostind aceste cuvinte, am observat fața întunecându-se, apoi a continuat. Harry Sefandi este un bătrân bun la suflet, înzestrat cu o inimă nobilă, dar este lipsit de voință. Oamenii îl conduc pe un orb. Fica sa îl ascultă, ascultă în ciuda mândriei și inteligenței sale. Și acesta este secretul ce pândește în viața tatălui și a fiicei. Acest secret a fost descoperit de un om hain care este episcop și a cărui ticăloșie se ascunde în umbra evangheliei sale. Convinge oamenii că el este binevoitor și nobil. Este mai marele religie în acest loc al religiilor. Oamenii se supun și îl venerează. Îi conduce asemenea unei turme de miei spre abator. Acest episcop are un nepot care este invadat de ură și corupție. Va veni o zi, mai devreme sau mai târziu, când își va așeza nepotul în dreapta și pe fica lui Farisefandi stânga, și punând cu minile sale haine cu cununiile deasupra capetelor celor doi, va lega o neprihănită fecioară de un bărbat degenerat și obscen, plasând sufletul zilei în sânul nopții. Aceasta ți-o pot spune despre Farisefandi și fica sa așa că nu mai pune alte întrebări. Spunând aceasta, și-a întors privirea spre fereastră ca într-o încercare de a rezolva problemele existenței omenești, concentrându-se pe frumusețea universului. Când am părăsit casa, I-am mărturisit prietenului meu că îl voi vizita pe farisefandii în următoarele zile pentru a-mi îndeplini promisiunea și de dragul prieteniei ce l-a legat de tatăl meu. S-a uitat insistent la mine un moment și am observat o schimbare în expresia sa, ca și cum cuvintele mele simple i-ar fi adus revelația unei noi idei. Apoi a privit prin mine într-un mod ciudat. O privire ce îngloba atât iubire cât și milă și teamă, totodată privirea unui profet care prevede ceea ce nimeni altcineva nu poate ghici. Apoi, buzelei au tremurat puțin, dar îndreptându-mă spre ușă, nu a mai rostit niciun cuvânt. Acea privire ciudată m-a urmărit și înțelesul nu l-am putut desluși până când nu am progresat în lumea experienței, în care inimile se înțeleg reciproc, intuitiv și în care spiritele sunt mature din punct de vedere al cunoașterii. Intrarea în altar În câteva zile, singurătatea m-a copleșit și m-a însăturat de figurile neîmblânzite din cărți. Am închiriat o drăsură, și am pornit spre casa lui Fari Sefandi. Când am ajuns la pădurile de pin, unde oamenii poposeau la picnicuri, vizitiul a urmat o cărare izolată, umbrită pe ambele părți de sălcii. Trecând pe acolo, îți putea încânta ochii cu frumusețea ierbii verzi, a viței de vie și a multicolorelor flori de nisan abia înflorite. În câteva minute trăsura a oprit în fața unei case singuratice, aflate în mijlocul unei frumoase grădini. Parfumul trandafirilor, al gardeniilor și al iasomiei, împunzea aerul. Când am coborât și am pătruns în spațioasa grădină, l-am văzut pe ferii Sefandi venind în întâmpinarea mea. M-a condus în casă, urând un bun venit, din toată inima, și a stat lângă mine, asemenu tată fericit la vederea fiului, Punându-mi o sumă de, de întrebări cu privire la viața mea, la viitor și la educație. I-am răspuns cu o voce plină de ambiție și de interes, Căci am auzit imnul gloriei răsunându-mi în urechi Și navigam marea cea calmă a viselor îmbucurătoare. Tocmai atunci o tânără frumoasă, purtând o minunată rochea albă de mătase, a apărut din spatele drapăriilor de, de catifea, de la ușă și s-a îndreptat spre mine. Fari, se fandi și cu mine ne-am ridicat de pe scaune. — Aceasta este fica mea Selma, a spus bătrânul. Apoi m-a prezentat ei spunând, soarta mi-a readus un vechi prieten în persoana fiului său. Selma m-a privit cu atenție un moment, îndoindu-se că un vizitator ar fi putut să treagă pragul casei lor. Mâna sa atunci când am atins-o era precum un crin alb și am simțit o împunsătură ciudată în inimă. Am stat cu toții tăcuți ca și cum Selma ar fi adus odată, Selma ar fi adus odată cu ea în cameră un spirit divin demn de un respect mult. Simțind tăcerea, mi-a zâmbit și a spus, Adeseori tatăl meu mi-a povestit întâmplări din tinerețea sa și despre zilele petrecute de mult cu tatăl tău. De tatăl tău ți-ar fi vorbit la fel. Această întâlnire nu ar fi fost prima între noi. Bătrânul era încântat să-și audă fica vorbind într-un asemenea chip și a spus, mai este foarte duioasă, sentimentală, ea vede totul prin ochii spiritului. După aceea a reluat conversația grijuliu și diplomat, de parcă ar fi găsit în mine magia ce-l purta pe aripile memoriei spre zilele trecutului. Gândindu-mă la el, visând la ultimii mei ani, privea asupra -mi așa cum un arbore semeți care ținuse piept furtunilor și soarelui dogoritor își revărsa umbra pe un mic puiet ce tremura în adierea zorilor. Dar Selma tăcea. Uneori se uita mai întâi la mine și apoi la tatăl său, citind parcă primul și ultimul capitol al dramei vieții. Ziua trecu mai repede în grădină, putând vedea prin fereastra himericului, Săru, himericul sărut auriu al apusului din munții Libanului. Farin a continuat să-și povestească experiențele și eu am ascultat extaziat și am răspuns cu un asemenea entuziasm încât supărarea lui s-a preschimbat în fericire. Selma stătea lângă geam, privind cu ochii îndurerați și fără să grăiască, deși frumusețea are propriul său limbaj divin. Mai nobil decât vocile limbilor și buzelor. Este un limbaj veșnic, Comun întregii umanități, Un lac domol care atrage părăiașele frămătătoare Spre adâncurile sale, Luându-le glasul. Doar spiritele noastre Pot înțelege frumusețea, Pot trăi sau crește odată cu ea. Ne frământă mințile, nu suntem capabili să o descriem în cuvinte, este o senzație pe care ochii noștri nu o pot percepe, derivată atât din cel care observă, cât și din cel care este privit. Adevărata frumusețe este o rază ce emană din sfințenia celui mai sfânt spirit și iluminează trupul în timp ce viața izvorăște din adâncurile pământului, dând culoare și parfum unei flori. Frumusețea autentică sălășluiește în deplinul acord spiritual numit iubire, cel care poate exista între un bărbat și o femeie. Oare pentru că spiritul meu Și cel al selmei Se îndreptaseră unul către celălalt În ziua în care ne-am cunoscut, Acea dorință m-a făcut să o văd Ca pe cea mai frumoasă femeie de sub soare? Sau fusesem eu amețit de vinul tinereții, Care mă făcea să prefer ceea Ce nici nu existase vreodată? Oare tinereța mea îmi orbise ochii naturali și mă făcuse să-mi imaginez strălucirea ochilor ei, dulceața gurii sale și suplețea ținutei, sau poate chiar strălucirea, duioșia și grația ei îmi deschiseseră ochii și mi-arătaseră fericirea și durerea iubirei. Este greu de dat răspunsul la aceste întrebări dar afirm sincer că în acea clipă am simțit o emoție netrăită până atunci, un nou sentiment odihnindu-se calm în sufletul meu, precum duhul plutind deasupra apelor la crearea lumii, și din acea afecțiune s-a născut fericirea și tristețea mea. Astfel s-a încheiat ceasul primei mele întâlniri cu Selma și, în acest chip, Voința cerurilor mai a eliberat din robia tinereții și a solitudinii, lăsându-mă să pășesc în procesiunea iubirii. Dragostea reprezintă singura libertate de pe acest pământ, deoarece înalță spiritul, într atâtă cât lecile umanității și fenomenele naturii nu îi alterează Ridicându-mă de pe scaun pentru a pleca, Farie Fandi s-a apropiat de mine și a zis cu sobrietate, Acum, fiule, știindu-ți calea spre această casă, ar trebui să vii adesea, simțind că intri în casa propriului tău, părinte. Socotește-mă un tată și gândește-te la Selma ca la o soră. Spunând aceasta, s-a întors spre Selma ca și când ar fi cerut o confirmare la spusele sale. Ea a încuvințat cu capul și s-a uitat la mine asemenea cuiva care și-a regăsit o veche cunoștință. Acele cuvinte rostite de farise Carami m-au așezat alături de fica sa la altarul iubirii. Acele vorbe era un cânt divin, ce începea cu slavă și sfârșea cu mihnire. Ne-au înălțat spiritele spre tărâmul luminii și al flăcărilor mistuitoare. Erau potirul din care beam fericire și amărăciune. Am părăsit casa, bătrânul m-a însoțit până la marginea grădinii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 Am continuat să vizitez casa lui Farise Sefende și să o întâlnesc pe Selma în splendida grădină, insistând cu privirea asupra frumuseții sale, minunându-mă în fața inteligenței sale și ascultând în întristării. Am simțit o mână invizibilă, ademenându-mă spre ea. Fie ce vizită dădea splendorii sale noi înțelesuri, și mi oferea o nouă imagine a sufletului duios, până când ea a devenit o carte, ale cărei pagini le puteam înțelege, pe care o puteam lăuda, dar pe care nu o puteam citi până la sfârșit. O femeie pe care divinitatea a înzestrat-o cu frumusețe spirituală și trupească, este un adevăr deopotrivă tainic și dezvăluit. Putând fi înțeles doar prin mișlocirea iubirii și atins doar prin virtute, și încercând a descrie o asemenea femeie, ea se evapora. Selma Karami deținea frumusețe trupească și spirituală, dar cum aș putea o descrie cuiva care nu a cunoscut-o vreodată? Poate un mort să-și amintească trilul privigătorii și mireasma unui trandafir? Și geamătul unui părâu? Poate un prizonier strâns încătușat să observe briza răsăritului? Nu e oare tăcerea mai dureroasă decât moartea? Mă împiedică mândria să o descriu pe Selma în cuvinte simple, din moment ce nu o pot înfățișa prin culori luminoase. Un flămând în pustiu nu ar refuza să mănânce pâine neuscată, dacă cerul nu arunca asupra sa mană și prepelițe. În asa ochii albă de mătase, Selma era zveltă asemenea razelor lunii, ce pătrund prin fereastră. Pășea plină de grație și ritm, vocea sa era joasă și blândă. Cuvintele se prelingeau de pe buzele sale ca picăturile de roă, ce cade pe petalele florilor atunci când sunt deranjate de vânt. Dar chipul selmei, cuvinte nus pentru a descrie expresia, reflectând mai întâi o suferință lăuntrică măreață și apoi exaltare divină. Chipul selmei nu trăda o frumusețe clasică. Era precum un vis al revelației ce nu poate fi măsurat sau restrâns sau copiat de pensul unui pictor, ori de data unui sculptor. Frumusețea selmei nu și-avea lăcașul în părul său auriu, ci în virtutea purității ce îl înconjura, nu în ochii săi mari, ci în lumina răspândită de ei, nu în buzele sale roșii, ci în duioșia vorbelor. Nu în gâtul său ca de fildeș, Ci în ușoara sa înclinare în față, Nu era nici în silueta sa perfectă, Ci în noblețea spiritului, Arzând precum o torț albă Între pământ și ceruri. Frumusețea sa era ca un dar poetic, Dar nefericiți sunt poeții, Căci oricât de sus ar ajunge spiritele lor, Tot ar fi încătușați, într-o mantie de lacri. Selma era mai degrabă profund gânditoare decât vorbăreață, iar cerei un fel de muzică ce poartă pe cineva spre o lume a visurilor și îl face să-și asculte inima vibrând și să-și vadă în fața sa gândurile și sentimentele preschimbate în fantome privindul în ochi. Purta o mantie de adâncă nefericire de-a lungul vieții, mantie care-i spora. Îi sporea ciudată frumusețe și demnitate, așa cum un pom înflorit încântă mai mult fiind privit prin ceața zorilor. Amărăciunea lega spiritul meu de al ei, ca și cum am fi văzut fiecare pe fața celuilalt ceea ce inima simțea și am fi auzit ecoul unei voce ascunse. Dumnezeu făcuse două trupuri într-unul singur și separarea nu putea fi decât agonie. Spiritul îndurerat își găsește odihna când este unit cu unul asemănător. Se unesc sub simbolul afecțiunii, așa cum un străin este întâmpinat cu urale într-un tărâm străin. Inimile ce sunt unite prin măhnire nu vor fi despărțite de gloria fericirii. Iubirea purificată de lacrimi va rămâne pură la înfățișare și frumoasă. Fortuna Într-o zi farisefandii m-a invitat să iau cină la el acasă. Am acceptat, spiritul fiind flămând după minunata pâine pe care cerurile au așezat-o în mâinile selmei, pâinea spirituală ce ne înfometează inimile și mai mult pe măsură ce o mâncăm. Era pâinea pe care Cai, poetul arab, Dante și Safo au gustat-o și care le-a îndepărtat inimile. Pâinea pregătită de zeiță cu dulceața săruturilor și amărăciunea lacrimilor. Când am ajuns acasă la farisefande, am văzut-o pe Selma stând pe o bancă în grădină, odihnându-și capul de un copac și arătând ca o mireasă în rochea sa de mătase albe, albă sau ca o santinelă păzind acel loc. M-am apropiat tăcut și respectos și m-am așezat lângă ea. Nu puteam vorbi, așa că am apelat la liniște, singurul limbaj al inimii. Dar am simțit că Selma asculta chemarea mea nerostită privindu-mi fantoma sufletului în ochi. În câteva minute a ieșit și bătrânul care m-a întâmpinat ca de obicei. Când și-a întins mâna spre mine, l-am simțit bine cuvântând secretele ce mă uneau de fica sa. Apoi a spus, „Cine e gata, copiii mei, să mâncăm. Ne-am ridicat și l-am urmat, și ochii selmei s-au luminat, deoarece un nou sentiment se adăugase la dragostea sa atunci când tatăl ne-a numit copiii săi. Am stat la masă bucurându-ne de bucată și sorbind vinul vechi, dar sufletele noastre trăiau într-o lume îndepărtată. Visam la viitor și la privațiunile lui. Trei persoane erau despărțite prin gânduri, dar unite prin dragoste. Trei oameni vinovați, cu mult sentiment și puțină cunoaștere. O dramă era jucată de un bătrân ce -și iubea fica și se gândea la fericirea ei, o tânără de 20 de ani privind cu neliniște spre viitor, și un tânăr visător și îngrijorat care nu gustase nici vinul și nici oțetul vieții, încercând să ajungă pe culmile iubirii și ale cunoașterii, dar incapabil de însuflețire. Noi trei, stând în amorg, mâncam și beam în acea casă singuratică, păzită de privirea cerului, dar pe fundalul paharelor noastre stăteau ascunse amărăciunea și chinul. Când am terminat de mâncat, menașera a anunțat prezența la ușa unui bărbat care dorea să-l vadă pe farii sefandii. Cine e?" a întrebat bătrânul. Mesagerul episcopului, a spus menajera. A fost un moment de liniște în care Farisefandi s-a uitat atent la fica sa, așa cum un profet să uită la ceruri pentru a le afla taina. Apoi a spus către menajera, poftește -l. După ce a plecat menajera un bărbat îmbrăcat în uniformă orientală și cu o mustață mare și cârlionțată la capete, a intrat și l-a salutat pe bătrân spunând Înălțimea sa episcopul a trimis după dumneavoastră trăsura sa personală, deoarece dorește să discute probleme importante cu dumneavoastră Fața bătrânului s-a întunecat și zâmbetul său a pierit. După un moment de cugetare adâncă s-a apropiat de mine și a spus cu o voce prietenoasă Sper să te găsesc aici când mă întorc, deoarece Selma se va bucura de compania ta în acest loc singuratic." Spunând acestea s-a întors către Selma și zâmbind a întrebat-o dacă este de acord. Ea a dat din cap, dar obrajii s-au înroșit și cu o voce mai duioasă ca muzica lirei a spus voi face tot ce-mi stă în putință, tată, pentru a-l mulțumi pe oaspetele nostru. Selma a privit rasura care luase pe tatăl său și pe trimisul episcopului până ce a dispărut în întuneric. Apoi a mers și s-a așezat de cealaltă parte a camerei pe un divan acoperit de mătase verde. Arăta precum un crin îndoit pe covorul de iarbă verde de briza răsăritului. Era voia cerească să fiu singur cu Selma în acea noapte, înconjurați de copaci, într-un loc unde liniștea, dragostea, frumusețea și virtutea domneau la o la alta. Stăteam amândoi tăcuți, așteptând fiecare ca celălalt să vorbească, dar graiul nu este singura cale de înțelegere între două suflete. Nu silabele izvorâte din buze și limbi, Sunt cele care unesc două inimi. Există ceva mai măret și mai pur Decât ceea ce poate spune o gură. Liniștea ne luminează sufletele, Ea șoptește inimilor noastre și le unește. Liniștea ne separă de noi înșine, Ne face să pornim spre firmamentul spiritului Și ne apropie de ceruri ne face să simțim că trupurile nu sunt decât închisori și că lumea aceasta este doar un loc de exil. Selma m-a privit și ochii săi i-au dezvăluit secretul inimii. Apoi a spus încet, să mergem în grădină, să stăm sub copaci și să vedem luna care răsare din spatele munților. Supus, m-am ridicat de pe scaun, dar am ezitat. Nu crezi că ar fi mai bine să stăm aici până ce luna va fi răsărit deja și iluminat grădina? Și am continuat. Întunericul ascunde copacii și florile. Nu putem vedea nimic. Apoi a spus. Întunericul ascunde copacii și florile de privirile noastre, dar nu va putea ascunde dragostea din inimile noastre. Rostind aceste cuvinte pe un ton ciudat, și-a întors privirea și s-a uitat pe geam. Am rămas tăcut, cântărind cuvintele ei și adevăratul înțeles al fiecarei silabe. Apoi s-a uitat la mine, îi părea rău de ceea ce spusese și încerca să-și retragă cuvintele din urechile mele prin magia ochilor ei dar ochii aceea, în loc să mă facă să ei uit spusele, repetau până în adâncul sufletului meu acele vorbe ce aveau să rămână gravate în memoria mea pentru veșnicie. Tot ce este frumos și măreț pe această lume s-a născut din gândul sau trăirea unui om. Tot ce vedem astăzi creat de generațiile din trecut a fost, înainte de a apărea, un gând în mintea unui bărbat sau un impuls în inima unui femei. Revoluțiile care au făcut să curgă atâta sânge și care au întors mintea bărbaților spre libertate au fost ideea unui singur bărbat care a trăit în mișlocul altor mii de bărbați. Războaiele nimicitoare care au distrus imperii au fost toate un gând în mintea unui om. Supremele învățământ, învățături care au schimbat cursul umanității au fost ideile unui om, al cărui geniu l-au izolat de ceilalți. Un singur gând a construit piramidele, a pus bazele gloriei islamului și a cauzat focul ce a ars biblioteca din Alexandria. Noaptea se va naște un gând în mintea ta și te va ridica spre glorie... Sau te va duce la azil O singură privire din ochii unei femei Face din tine cel mai fericit bărbat de pe pământ Un singur cuvânt rostit de buzele unui om Te face bogat sau sărac Cuvântul pe care Selma l-a rostit în noaptea aceea M-a lăsat suspendat între trecut și viitor Ca o barcă ancorată în mijlocul oceanului Acel cuvânt m-a trezit din somnul tinereții și a singurătății, și m-a adus pe scena unde viața și moartea își joacă rolurile. Parfumul florilor se simțea în aer când am intrat în grădină și ne-am așezat tăcuți pe o bancă lângă un arbus de iasomie, ascultând respirația naturii adormite, în timp ce pe bolta albastră ochii cerului erau martor la drama noastră. Luna Răsărise din spatele muntelui sunit și își revărsa razele peste văi, dealuri și munți. Vedeam satele cum mărgineau valea, ca niște apariții născute brusc din nimic. Vedeam frumusețea Libanului sub razele argintii ale lunii. Poeții din Occident văd Libanul ca pe un loc legendar, uitat de pe vremea lui David, a lui Solomon și al profeților, ca pe o grădină a Edenului, care s-a pierdut după căderea lui Adam și Eva. Pentru acei poeți, cuvântul liban este o expresie poetică asociată cu un munte, ale cărui pante sunt inundate de parfumul codrilor sfinți, cedrilor sfinți. Le amintește de templele din aramă și marmură, Ce se ridică sumbră și de nepătruns, Și de turmele de căprioare care pasc în văi. În acea noapte am văzut libanul ca într-un vis, Cu ochii unui poet. Astfel lucrurile se schimbă sub puterea emoțiilor, Și tot astfel vedeam magia și frumusețea din ele, Pe când, de fapt, magia și frumusețea sunt în noi. Curasele lunii strălucindu-i pe față, gât și brațe, Selma arăta ca o statuie din fildeș, sculptată de mâinile unui adorator, a lui ștarș, zeița frumuseții și a dragostei. S-a uitat la mine și mi-a spus, De ce ești atât de tăcut? De ce nu-mi spui ceva despre trecutul tău? Când m-am uitat la ea, Muțenia mea a dispărut, am deschis gura și am spus, nu ai auzit ce ți-am spus când am intrat în această livadă? Spiritul care aude șoapta florilor și cântecul tăcerii poate auzi și strigătul sufletului meu și neliniștea din inima mea. Și-a ascuns chipul între palme și a spus cu o voce tremurătoare, da, te-am auzit. Am auzit o voce venind din adâncul nopții și o zarvă strigând în inima zilei. Uitând de trecut, de propria mea existență, de tot în afară de Selma, i-am răspuns, Și eu te-am auzit, Selma, am auzit o muzică veselă plutind prin văzduh și făcând întreg universul să se cutremure. Când a auzit aceste vorbe, Selmea și-a închis ochii, iar pe buzele ei am zărit un zâmbet de bucurie amestecat cu tristețe. Apoi a șoptit ușor. Știu acum că este ceva mai înalt decât cerul, mai adânc decât oceanul și mai straniu decât viața, moartea și timpul. Știu acum ceea ce nu știam înainte." În acea clipă, Selma mi-a devenit mai dragă decât un prieten, mai apropiată decât o soră și mai îndrăgită decât o iubită. A devenit un gând suprem, o emoție frumoasă și coplășitoare care mișca sufletul. Este o greșeală să credem că dragostea vine după o lungă prietenie și o curtare perseverentă. Dragostea este născută din afinitatea spirituală, iar dacă această afinitate nu se creează într-o clipă, ea nu se va crea în ani și nici chiar în generații. Atunci Selma și-a ridicat capul și a privit spre orizont unde muntele Sunin atinge cerul și a spus, Ieri îmi erai ca un frate cu care trăiam și lângă care stăteam liniștită sub ocrotirea tatălui meu. Acum simt prezența unui sentiment mai straniu și mai drag decât dragostea fraternă, un amestec neștiu de dragoste și teamă, care îmi umple inima cu tristețe și fericire. Eu am răspuns, această emoție de care ne temem și care ne dă fior când ne trece prin inimi, este legea naturii, care face ca luna să se învârtă în jurul pământului, iar soarele în jurul lui Dumnezeu. A pus mâna pe capul meu și mi-a trecut cu degetele prin păr. Fața ei s-a luminat, iar din ochi au început să-i curgă lacrimi, ca niște picături de răuă pe frunzele de liliac și a spus Cine ar crede povestea noastră? Cine ar crede că în această oră am învins obstacolele îndoielii? Cine ar crede că luna Nisan, care ne-a adus împreună pentru prima dată, este luna care ne-a purtat până în Sfin, Sfânta sfintelor a vieții. Pe când vorbea, mâna ei mângâia în continuare creștetul și nu aș fi preferat o coroană regală sau o cununa gloriei în locul acelei mâini frumoase și fine, ale cărei degete mi se împletea un păr. Apoi am răspuns, Oamenii nu vor crede povestea noastră pentru că nu știu că dragostea este singura floare care crește și înflorește fără să depindă de anotimpuri. Dar a fost are nisan cel care ne-a adus împreună pentru prima dată și este oare această oră cea care ne-a suspendat în tot ce este mai spânt în viață? Nu este oare mâna lui Dumnezeu cea care ne-a unit sufletele înainte de a ne naște și care ne-a făcut prizonierii unul altuia pentru toate zilele și nopțile? Viața omului nu începe în pântecul mamei și niciodată nu se sfârșește în mormânt, iar acest cer, luminat de razele lunii și de stele, nu este părăsit de sufletele care se iubesc și de spiritele intuitive. Când și-a retras mâna din părul meu, am simțit parcă o vibrație electrică la rădăcina părului amestecată cu briza nopții. Ca un adorator devotat care își primește binecuvântarea sărutând altarul dintr-un sanctuar, am luat mâna selmei, am atins-o cu buzele ce mi-ar dau și am sărutat-o lung, săruta cărui amintire îmi topește inima și îmi trezește prin dulceața lui toată virtutea sufletului meu. A trecut o oră, iar fiecare minut a fost un an de dragoste. Tăcerea nopții, lumina lunii, florile și copacii ne-au făcut să uităm de tot în afară de dragoste. Când deodată am auzit zgomotul copitelor unor cai în galop și huruitul roților unei trăsuri, treziți din somnolența noastră plăcută și aruncați din lumea viselor în cea perplexității și suferinței, am văzut că bătrânul se întorsese din misiune. Ne-am ridicat și am traversat livada pentru a-l întâmpina. Trăsura s-a oprit la intrarea dinspre grădină. Fari se de coborât și s-a îndreptat încet către noi. Ușor a plecat în față ca și cum ar fi purtat în spate o povară grea. S-a apropiat de Selma și a pus ambele mâini pe umerii ei și a privit-o în ochi. Lacrimile ei se rostogoleau pe obrajii săi veștejiți, iar buzele îi tremurau sub povara unei zâmbe trist. Cu o voce slabă a spus: Iubita mea Selma, foarte curând vei fi luată din brațele tatălui tău și dusă în brațele altui bărbat. Foarte curând soarta te va duce din această casă singuratică, în curtea mare a lumii. Iar acestei grădini îi va lipsi urma pașilor tăi, iar propriul tău tată va deveni un străin pentru tine. Totul este aranjat. Dumnezeu să te binecuvânteze! La auzul acestor cuvinte, chipul Selmei s-a acoperit de tristețe, iar privirea i-a înghețat ca și când ar fi simțit prevestirea morții. Apoi a început să țipe ca o pasăre împușcată, suferind și tremurând, și a spus cu o voce slabă, Ce spui? Ce vrei să spui? Unde mă trimiți?" Apoi l-a privit scrutător, încercând să-i descopere taina, și într-o secundă a spus, Înțeleg, înțeleg totul. Episcopul m-a cerut de soție și a pregătit o cușcă pentru această pasăre cu aripile frânte. Asta este voința ta, tată? Răspunsul lui a fost un oftat adânc. Cu tandrețe el a condus-o pe Selma în casă, iar eu am rămas în grădină, bătut de valurile uimirii precum frunzele de furtună. Apoi am urmat în salon și, pentru a evita orice sentiment stinger, am dat mâna cu bătrânul, am privit-o pe Selma, frumoasa mea stea, și am ieșit din casă. Când am ajuns în celălalt capăt al grădinii, bătrânul m-a strigat, iar eu m-am întors să-l întâmpin. Scuzându-se, mi-a luat mâna și mi-a spus, iartă mă fiul meu, ți-am stricat seara cu aceste lacrimi vărsate." Dar, te rog, vino să mă vizitesc când casa nu va fi pustie, iar eu voi rămâne singur și desnătășduit. Tinerețea, dragul meu fiu, nu se amestecă cu bătrânețea, așa, așa cum nici dimineața nu se întâlnește cu noaptea. Dar vei veni la mine și îmi vei aminti de zilele din tinerețe pe care le-am petrecut cu tatăl tău, și îmi vei aduce vești despre viața care, de acum nu mă mai numără printre fiii ei. Ai să mă vizitezi după ce Selma va pleca și eu voi rămâne aici prizonier singurătății? Pe când rostea aceste cuvinte pline de tristețe, iar eu îi strângeam mâna, am simțit lacrimile calde căzându-mi pe mână. Tremura de tristețe și de dragoste părintească. Simțeam că inima mi se sufocă de durere. Când am ridicat capul, iar el a văzut lacrimile din ochii mei, s-a plecat către mine și mi-a atins fruntea cu buzele. Adio, fiule, adio! Lacrima unui bătrân este mai puternică decât cea unui tânăr pentru că reprezintă restul de viață care a mai rămas în trupul lui slăbit. Lacrima unui tânăr este ca o picătură de răuă pe petala unui trandafir, Pe când a unui bătrân este ca o frunză îngălbenită ce cade cu vântul la apropierea iernii. Când am părăsit casa lui Fari Sefandi Carami, vocea selmei îmi încă în urechi, Frumusețea ei mă urmărea ca o fantomă, iar lacrimile tatălui ei mi se uscau încet pe mână. Pl Plecarea mea a fost precum izgonirea lui Adam din Paradis, dar Eva inimii mele nu era cu mine pentru a transforma întreg pământul într-un Eden. În acea noapte în care, parcă renăscusem, am simțit că am văzut figura morții pentru prima dată. În chip asemănător, soarele aduce la viață și, în același timp, Ucide câmpurile cu dogoarea sa. Lacul de foc. Tot ce face omul pe ascuns, în întunericul nopții, va fi dezvăluit la lumina zilei. Cuvintele spuse în taină se vor transforma pe neașteptate în conversație obișnuită. Faptele pe care le ascundem azi, în ungherele caselor noastre vor fi dezvăluite în gura mare mâine, pe fiecare stradă. Tot la fel, fantomele Întunericului au scos la iveală scopul întâlnirii episcopului Bulos Galib cu farii Sefandi Carami, iar conversația lor a fost repetată în tot ținutul până a ajuns și la urechile mele. Discuția care s-a purtat între episcopul Bulos Galib și Farii Sefandi Karami în acea noapte nu a fost despre problemele celor săraci sau despre văduve și orfani. Principalul motiv pentru care Fari Sefandi a fost chemat și a dus în trăsura privată a episcopului a fost logodna Selmei cu nepotul episcopului. Mansur Bey Galib. Selma era unicul copil al Fari Farisefandei, iar episcopul a ales-o pe Selma, nu pentru frumusețea și sufletul ei nobil, ci datorită averii lui, ei, care i-ar fi asigurat lui Mansurbei un viitor bun și prosper și l-ar fi făcut un om important. Conducătorii religioși din Est nu se mulțumesc cu propria lor bunăstare, ci trebuie să se zbată ca toți membrii familiilor lor să ajungă avuți și tirani. Gloria unui prinț este transmisă fiului său cel mai mare prin moștenire, dar exaltarea unui cap religios este contagioasă printre frații și nepoții săi. Astfel, episcopul creștin imamul musulman și preotul brahman au devenit asemenea unor reptile marine care și apucă prada cu multe tentacule și îi suc sângele cu nenumărate guri. Când episcopul a cerut mâna selmei pentru nepotul său, singurul răspuns pe care l-a primit de la ei a fost o tăcere profundă și lacrimi, căci nu vroia să-și piardă unicul copil. Sufletul unui tată se tremură când este despărțit de singura lui fică, pe care a crescut-o până a devenit femeie. Tristețea părinților la căsătoria fiicei este egală cu fericirea lor la căsătoria fiului, căci un fiu aduce în familie un nou membru, pe când o fică, căsătorindu-se, este pierdută pentru ei. Sefandi a acceptat forțat cererea episcopului, supunându-se în silă dorinței lui pentru că îl cunoștea foarte bine pe nepotul episcopului, știa că este periculos, de ură, răutate și corupt. În Liban niciun creștin nu îi se putea opune episcopului fără să aibă urmări grave. Nimeni. Nu putea să desconsidere un cap religios și să-și păstreze reputația. Ochiul care se uită la suliță va fi străpuns de aceasta, iar mâna nu poate să apuce o sabie fără să se taie. Să presupunem că farisefandii nu s-ar fi supus episcopului și ar fi refuzat dorința. Atunci reputația selmei ar fi fost ruinată, iar numele ei ar fi fost pătat de mizeria buzelor, și a limbilor. Așa cum crede și vulpea, ciorchinii mari de struguri la care nu poate ajunge sunt acri. Astfel destinul a încătușat-o pe Selma și a împins-o ca pe o sclavă umilă spre viața nenorocită a unei femei orientale și tot astfel acel suflet nobil a căzut în capcană după ce se înălțase liber pe aripile albe ale dragostei, în cerul inundat de razele lunii și de parfumul florilor. În unele țări, averea părinților este o sursă de nenorocire pentru copii. Cufărul mare și masiv pe care tatăl și mama l-au folosit împreună pentru a asigura averea lor devine o închisoare îngustă și întunecată pentru sufletul copiilor lor. Dinarul atotputernic pe care toată lumea îl venerează devine un demon care pedepsește sufletul și omoară inima. Selma Karami a fost una dintre acele victime ale averii părinților și lăcomiei copii soților. Dacă nu ar fi fost averea tatălui ei, Selma ar fi trăit și acum fericită. A trecut o săptămână. Dragostea Selmei era singurul meu însoțitor. Cem cânta cântece de fericire noaptea și mă trezea în zor pentru a-mi dezvălui sensul vieții și secretele naturii. Este o dragoste coborâtă din ceruri, fără gelozie, bogată și niciodată periculoasă pentru suflet. Este un sentiment adânc ce inundă sufletul cu mulțumire, o dorință profundă pentru o afecțiune care, satisfăcută, umple sufletul cu generozitate, o tandrețe care dă naștere speranței fără să agite sufletul, transformând pământul în paradis, iar viața într-un vis plăcut și frumos. Dimineața, când am hoinărât peste câmpii, am văzut veșnicia, Întrezirea naturii. Iar când m-am așezat pe malul mării, am văzut valurile cântând imnul veșniciei. Iar când am ieșit în stradă, am văzut frumusețea vieții și splendoarea umanității întrecători și în mișcările muncitorilor. Acele zile au trecut ca niște fantome și au dispărut precum norii și, curând, nu mi-au mai rămas decât amintirile dureroase. Ochii cu care priveam frumusețea primăverii și trăzirea naturii nu vedeau acum decât furia furtunii și suferința iernii. Urechile cu care auzeam înainte cu plăcere cântecul valurilor, auzeam acum șuieratul vântului și furia mării care se izbea de stânci. Sufletul, care privise bucuros vigoarea neobosită a oamenilor și gloria Universului, era torturat de cunoașterea dezamăgirii și a eșecului. Nimic nu a fost mai frumos decât acele zile de dragoste și nimic mai amar decât acele nopți de tristețe. Când nu a mai putut rezista impulsului, M-am dus la sfârșit de săptămână încă o dată la casa Selmei, altarul ridicat de frumusețe și pe care dragostea albine cuvântase, în care sufletul putea să venereze, iar inima să îngenuncheze, umilă în rugăciune. Când am intrat în grădină, am simțit cum o forță mă împinge din această lume și mă aruncă într-o lume supranaturală, fără lupte și greutăți. Ca un mistic ce primește inspirație din ceruri, m-am văzut printre copaci și flori, iar când m-am apropiat de intrarea casei, am zărit-o pe selma stând pe bancă, la umbra arbustului de asomie, unde amândoi stătusem cu o săptămână în urmă, în noaptea în care providența a ales începutul fericirii și suferinței mele. Când m-am apropiat de ea, Selma nu s-a mișcat și nici nu a vorbit. Părea că intuise venirea mea. Iar când m-am așezat lângă ea, s-a uitat la mine pentru o clipă și a suspinat adânc, apoi și-a întors capul și a privit spre cer. După o clipă de tăcere magică, s-a întors spre mine și, tremurând, m-a luat de mână și mi-a spus cu o voce firavă. Uită-te la mine, prietene! Cercetează-mi chipul și citește pe el tot ce vrei să afli, iar eu nu pot să spun. Privește-mă, iubitul meu, privește-mă, fratele meu. Am privit-o intens și am văzut că acei ochi, care cu câteva zile în urmă zâmbeau precum buzele și se mișcau ca aripele unei privighetori, erau deja cufundați și acoperiți de tristețe și durere. Fața ei, care semăna cu frunzele deschise și sărutate de soare ale unui liliac, își pierduse din luminozitate și era palidă. Buzele ei dulci erau ca doi trandafiri ofiliți pe care se așternuse toamna. Gâtul ei, care fusese ca o coloană de fildeș, era plecat înainte, ca și când nu mai putea suporta povara durerii din capul ei. Toate aceste schimbări le-am văzut pe chipul Selmei, dar pentru mine erau ca niște nori trecători, ce acoperiserea luna, pe care astfel o făceau și mai frumoasă, o privire care dezvăluie neliniște interioară, aduce și mai multă frumusețe acelui chip, indiferent de cât de multă suferință și durere exprimă, dar chipul care în tăcere nu dezvăluie misterele ascunse, nu este frumos, indiferent de cât de simetrice sunt trăsăturile. Cupa nu ne ispitește buzele dacă culoarea vinului nu se vede prin cristalul transparent. În noaptea aceea mai era ca o cupă plină de vin ceresc, făcut din amărăciunea și dulceața vieții, fără să-și dea seama, simboliza femeia orientală, care nu-și părăsește niciodată casa părintească, până când nu pune în jurul gâtului jugul greu a soțului, care nu pleacă niciodată din brațele mamei sale, până nu pleacă ca o roabă, îndurând duritatea soacrei sale. Am continuat să o privesc pe Selma să-i ascult sufletul deprimat și să sufăr împreună cu ea până când am simțit că timpul s-a oprit în loc. Iar universul a încetat să mai existe. Nu vedeam decât ochii ei mari, uitându-se fix la mine, și nu simțeam decât mâna ei rece și drămurătoare care mă strângea. M-am trezit din starea de leșin și am auzit-o pe Selma spunând încet, Vino! Iubitul meu, hai să vorbim despre viitorul îngrozitor înainte ca el să sosească. Tatăl meu tocmai a plecat să-l vadă pe cel care mă va însoți până la moarte. Tatăl meu pe care Dumnezeu l-a ales pentru a-mi îndeplini scopul vieții, se va întâlni cu cel pe care lumea l-a ales să-mi fie stăpân pentru tot restul vieții. În inima acestui oraș. Cel bătrân care m-a însoțit în anii tinereții se va întâlni cu cel tânăr vă, care îmi va fi tovarăș în anii ce vor urma. În, ace, în această seară cele două familii vor stabili data nunții. Ce oră stranie și impresionantă! Săptămâna trecută pe vremea aceasta, sub acest arbust de iasomie, dragostea mi-a învăluit sufletul. Pentru prima oară, în acest timp, destinul scrie primul cuvânt din povestea vieții mele în casa episcopului. Acum, în timp ce tatăl meu împreună cu pretendentul meu plănuiezi ziua anunții, văd cum sufletul tău freamătă în jurul meu ca o pasăre însetată ce zboară în jurul unui râu păzit de un șarpe înfometat. O, oh, cât de măreață este această noapte și cât de adâncă este suferința! Auzind aceste vorbe, am simțit că fantoma întunecată a tristeții nemărginite ne-a înhățat dragostea pentru a o sufoca încă din fașă și am răspuns. Acea pasăre va zbura neîncetat în jurul râului până când setea o va distruge și va cădea în gura șarpelui, Devenindu-i pradă, ea a răspuns, Nu, iubitul meu, această privighetoare va rămâne în viață Și va cânta până la lăsarea întunericului, până la plecarea primăverii, până la sfârșitul lumii Și va continua să cânte pentru totdeauna, vocea ei nu trebuie să tacă, pentru că aduce viață inimii mele Aripile ei nu trebuie să se frângă, pentru că mișcările ei alungă norii din inima mea. Apoi i-am șoptit. Selma, iubita mea, această sete o va distruge, iar teama o va omorâ. Selma a răspuns imediat cu buzele tremurând. Setea sufletului este mai dulce decât vinul lucrurilor materiale. Iar teama sufletului este mai dragă decât siguranța trupului. Dar ascultă, iubitul meu, ascultă cu atenție. Astăzi stau la ușa ce duce spre noua mea viață, despre care nu știu nimic. Sunt precum un orb care pipă pipăie calea pentru a nu cădea. Averea tatălui meu m-a dus la piața de sclavi, iar acest bărbat m-a cumpărat. Nu-l cunosc și nici nu-l iubesc, dar voi învăța să-l iubesc și mă voi supune lui, îl voi servi și îl voi face fericit. O să-i ofer tot ce poate oferi o femeie slabă, unui bărbat puternic. Dar tu, iubitul meu, ești încă la începutul vieții. Poți să mergi liber pe cararea largă a vieții acoperită cu flori. Ești liber să colinți lumea și să-ți faci din inimă o torță care să-ți lumineze calea, poți să gândești, să vorbești și să trăiești liber, poți să-ți scrii numele pe chipul vieții pentru că ești bărbat, poți să trăiești ca un stăpân pentru că averea tatului tău nu te va duce la piața de sclavi pentru a fi cumpărat și vândut. Poți să te însor cu femeia pe care o dorești și, înainte ca ea să vină în casa ta, poți să o primești în inima ta și să vă spuneți secretele fără teamă. O clipă s-a așternut tăcerea, iar Selma a continuat. Dar este oare acum viața cea care ne va despărți pentru ca tu să poți atinge gloria unui bărbat și eu datoria unei femei? Este acesta motivul pentru care Valea înghite cântecul privighetorii în adâncurile ei? Vântul împrăștie petalele de trandafir, iar picioarele calcă pe cupa vântului? Să fi fost în zadar acele nopți pe care le-am petrecut sub iasomie la lumina lunii, când sufletele noastre s-au unit? Am zburat oare prea repede despre stele până când aripile ne-au obosit, iar acum ne prăbușim în abis? Ori dragostea dormea când a venit, când el a venit la noi, iar când s-a trezit s-a supărat și ne-a pedepsit. Sau sufletele noastre au transformat briza nopților în vântul care ne-a sfâșiat în bucăți și ne-a aruncat precum praful în adâncul văii. Nu am nesocotit nicio poruncă și nici nu am gustat din fructul interzis. Așa că, ce ne face să părăsim acest paradis? Nu am conspirat și nu ne-am răzvrătit niciodată. Atunci, de ce coborâm în iad? Nu, nu. Clipele care ne-au unit sunt mai mărețe decât secolele. Iar lumina care ne-a luminat sufletele. Este mai puternică decât Întunericul Iar dacă furtuna ne desparte Pe acest ocean Agitat Valurile ne vor aduce din nou Împreună pe țărmul Liniștit Iar dacă această viață Ne ucide Moartea ne va uni Inima unei femei se va schimba Cu trecerea timpului Și a anotimpurilor dar chiar dacă moare pe veci, niciodată nu va pieri. Inima unei femei este ca o câmpie transformată într-un câmp de luptă. După ce copacii au fost scoși din rădăcini, iarba arsă, pietrele înroșite cu sânge, iar pământul plantat cu oase și cranii, ea este calmă și liniștită ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Primăvara și toamna revin de fiecare dată și își răiau cursul. Iar acum, iubitul meu, ce vom face? Cum ne vom despărți și când ne vom mai revedea? Să privim dragostea ca pe un vizitator care vine noaptea și ne părăsește în zor de zi? Sau să privim acest sentiment ca pe un vis care ne-a apărut în somn și a dispărut când ne-am trezit? Să ne gândim la în această săptămână ca la o oră de extas ce va fi înlocuită de tristețe, ridică capul și lasă-mă să te privesc, iubitul meu. deschide buzele și lasă-mă să-ți aud vocea. Vorbește cu mine. Îți vei mai aminti de mine după ce furtuna aceasta va fi înghițit corabia dragostei noastre? Vei mai auzi fâlfâitul aripilor mele în tăcerea nopții? În vei auzi sufletul venind către tine? în vei asculta suspinele? Vei mai vedea umbra mea apropiindu-se odată cu umbrele întunericului și dispărând cu prima rază de lumină? Spune, iubitul meu, ce vei fi după ce ai fost rază fermecată pentru ochii mei, cântec duios pentru urechile mele și aripi pentru sufletul meu? Ce vei fi? Auzind aceste vorbe, inima mi s-a topit și am răspuns, Voi fi ceea ce vei vrea tu să fiu, iubita mea." Apoi a spus, Vreau să mă iubești așa cum un poiet își iubește gândurile pline de tristețe. Vreau să-ți amintește de mine așa cum un călător își amintește de lacul liniștit în care și-a văzut chipul când a băut apă. Vreau să-ți amintești de mine așa cum o mamă își amintește de copilul ei care a murit înainte să vadă lumina zilei, și mai vreau să-ți mai amintești de mine așa cum un rege milostiv își aduce aminte de prizonierul care a murit înainte ca clemența sa să fie ajuns la el. Vreau să fi cel care mă însoțește și mai vreau să-l vizitez pe tatăl meu și să-l consolez în singurătatea sa, pentru că îl voi părăsi curând și voi fi o străină pentru el. I-am răspuns zicându-i, voi face tot ce mi-ai spus și voi face din sufletul meu un înveliș pentru sufletul tău. Din inima mea, la cașul frumuseții tale iar din pieptul meu un mormânt pentru suferința ta te voi iubi Selma așa cum poienile iubesc primăvara și voi trăi în tine prin viața unei flori sub razele soarelui voi cânta numele tău așa cum valea cântă ecoul clopotelor de la bisericile satului. Voi asculta glasul sufletului tău așa cum țărmul ascultă povestea valurilor. Îmi voi aminti de tine așa cum un străin își amintește de țara lui iubită. Cum un om înfometat își amintește de spăți, Cum un rege de căsut își amintește de zilele lui de glorie, Și așa cum un prizonier își amintește de clipele fără griji petrecute în libertate. Îmi voi aminti de tine așa cum un semănător își amintește de baloturile de grâu, De petreierătoare, și cum un păstor își amintește de pășunile verzi, și de pâraile cu apă dulce. Selma m-a ascultat cu inima palpitând și a spus Mâine adevărul va veni ca o fantomă, iar trezirea va fi ca un vis. Va fi oare satisfăcut îndrăgostitul care îmbrățișează o fantomă sau un om însetat își va potoli setea dintr-un pârâu sau un vis? I am răspuns, mâine, destinul te va aduce în mijlocul unei familii liniștite, dar pe mine mă va trimite în lumea luptei și a războiului. Vei fi în casa unui bărbat pe care norocul l-a făcut bogat, prin frumusețea și virtutea ta, pe când eu voi duce o viață plină de suferință și teamă. Vei intra pe poarta vieții, iar eu pe cea a morții. Vei fi primită cu ospitalitate, iar eu voi trăi în singurătate, dar voi ridica o statuie a dragostei și o voi venera în valea morții. Dragostea va fi singurul meu sprijin. Voi bea dragostea precum vinul și o voi purta ca pe un veșmânt. În zori. Dragostea mă va trezi din somn și mă va duce pe câmpul îndepărtat, iar la amiază mă va conduce sub umbra copacilor, unde voi găsi adăpost, împreună cu păsările de dogoarea soarelui. Seara Mă va face să mă odihnesc înainte ca soarele să apună, pentru a auzi cum natura și cântă cântecul de adio de la lumina zilei și îmi va arăta norii ca niște stafii traversând cerul. Noaptea dragostea mă va îmbrățișa. Iar eu voi dormi visând la lumea din ceruri, Unde să lășluiesc sufletele îndrăgostiților și ale poieților. Primăvara voi merge alături de dragoste printre violete și asomie Și voi bea picăturile uitate ale iernii în cupe de liliac. Vara ne vom face perne din baloții de grâu și din iarbă pat iar cerul albastru ne va acoperi când vom primi stelele și luna. Toamna, dragostea și cu mine vom merge la vii și vom sta lângă presă și vom privi cum viile sunt dezbrăcate de podoaba lor aurie, iar păsările vor migra în stoluri pe deasupra noastră. Iarna vom sta lângă foc. Citind povești de demult și cronici din țări îndepărtate, În anii de tinerețe, dragostea îmi va fi învățător, La maturitate ajutor și la bătrânețe încântare. Dragostea, iubita mea Selma, va sta alături de mine până la sfârșitul vieții, Iar după moarte, mâna lui Dumnezeu ne va uni din nou. Toate aceste cuvinte vorau din adâncul inimii ca niște flăcări care se înalță furioase din vatră, iar apoi dispar în cenușă. Selma plângea ca și cum ochii ei erau buzele ce-mi răspundeau cu lacrimi. Cei cărora dragostea nu le-a dat aripi nu pot zbura peste norul aparențelor. Pentru a vedea lumea magică în care sufletul selmei și al meu existau împreună în acea oră dureros de fericită. Cei pe care dragostea nu i-a ales ca să urmeze, nu pot auzi chemarea ei. Această poveste nu este pentru ei. Chiar dacă ar înțelege aceste pagini, nu ar putea să prindă înțelesurile ascunse, care nu sunt îmbrăcate în cuvinte și nu pot fi scrise pe hârtie. Dar ce ființă este aceea care nu a sorbit niciodată vinul din cupa dragostei? Și ce suflet este acela care nu s-a plecat niciodată înaintea acelui altar luminat din templul pavat? cu inimile bărbaților și femeilor, și al cărui tavan este bolta secretă a visurilor. Ce floare este aceea pe ale cărei petale zorile nu au vărsat niciodată strop de rouă? Ce pârâu este acela care și-a pierdut cursul fără să se îndrepte către mare? Selma și-a îndreptat fața spre cer și s-a uitat la stelele care împânziseră bolta. Și-a ridicat mâinile Ochii s-au mărit Și buzele au început să-i tremure Pe chipul ei palid Am văzut urmele durerii Ale împotrivirii Ale lipsei Speranței și durerii Apoi a strigat O, Doamne, ce a făcut femeia De te -a supărat? Ce păcat a comis Pentru a merita o astfel de pedeapsă? Pentru ce crimă i s-a dat-o astfel de pedeapsă? O, Doamne, Tu ești puternic, iar eu sunt slabă. De ce m-ai făcut să sufer? Tu ești mare și atât puternic, Iar eu nu sunt decât o creatură mică, Care se tărește înaintea tronului Tău. De ce m-ai strivit sub piciorul Tău? Ești ca o furtună năprasnică, Iar eu sunt ca praful. De ce, Doamne, M-ai aruncat peste pământul rece. Tu ești puternic, iar eu sunt neașutorată. De ce te lupți cu mine? Tu ești grijuliu, iar eu sunt cu minte. De ce mă distrugi? Ai creat femeia din dragoste, Și de ce tot din dragoste o distrugi? Cu mâna ta dreaptă ai ridicat-o, Iar cu cea stângă ai aruncat-o în abis, Și ea nu știe de ce. În gura ei ai insuflat viața, iar în inima ei ai sădit semințele morții. Tu i-ai arătat calea spre fericire, dar ai condus-o pe drumul durerii. În gura ei ai pus cântecul fericirii, dar apoi i-ai închis buzele cu suferință și i-ai hrănit limba cu agonie. Cu decetele tale miraculoase ai bandajat rănile. Iar cu mâinile ai țesut mai durerii în jurul plăcerilor ei. În patul ei ai ascuns plăcere și pace, iar lângă el ai ridicat obstacole și teamă. Prin voia ta i-ai trezit afecțiunea și din ea ai făcut să emane rușinea. Prin voia ta i-ai arătat frumusețea creației, dar iubirea ei pentru frumusețe devine o lipsă cumplită. Tu ai făcut-o să bea viață din cupa morții și moarte din cupa vieții. Ai purificat-o cu lacrim și tot prin lacrimi viața ei se scurge. O, Doamne, Tu mi-ai deschis ochii cu dragoste și tot cu dragoste m-ai orbit. M-ai sărutat cu buzele tale și m-ai lovit cu mâna Ta puternică. Tu ai sădit în inima mea un trandafir alb, dar în jurul lui un gar de spini. Mi-ai legat prezentul de sufletul unui tânăr pe care îl iubesc, dar întreaga viață de trupul unui bărbat pe care nu-l cunosc. Ajută-mă, Doamne, să fiu puternică în această luptă fatală, să fiu sinceră și virtuoasă până la moarte. Facă-se voia ta, o bunule Dumnezeu! Tăcerea a continuat. Selma a privit în jos, palidă și slăbită, și-a lăsat brațele să cadă. Capul i s-a înclinat și părea ca și cum o furtună rupsese o ramură din copac și o, lăsa, o lăsase să se usuce și să piară. I-am luat mâna rece și am sărutat-o, dar când am încercat să o consolez, eu eram cel care avea mai mult nevoie de consolare decât ea. Am rămas tăcut, gândindu-ne la drama noastră și ascultându-mi bătăile inimii. Niciunul dintre noi nu a mai spus nimic. Tortura extremă este mută. Și la fel am stat și noi, tăcuți și pietrificați, ca niște coloane de marmură îngropate sub nisipul unui cutremur. Nici unul nu vroia să-l asculte pe celălalt pentru că inimile deveniseră atât de slabe, încât chiar și respirația le-ar fi putut rupe. Era miezul nopții și am văzut luna cum se ridica din spatele muntelui sunit, iar printre stele semăna cu fața unui cadavru așezat într-un sicriu înconjurat de luminile palide ale lumânărilor. Libanul arăta ca un bătrân gărbovit de ani ai cărui ochi era un paradis pentru insomnie, privind întunericul și așteptând zorile, precum un rege care stă pe tronul pierdut din palatul său ruinat. Munții, copacii și râurile și-au schimbat înfățișarea odată cu greutățile timpului și ale anotimpurilor, așa cum Omul se schimbă prin experiențele și emoțiile lui. Plopul înalt, care seamănă cu o mireasă în timpul zilei, va arăta ca o coloană de fum noaptea. Stânca uriașă care stă nemișcată la amiază, va apărea ca un sărac mizerabil în timpul nopții, având pământul drept pat și cerul ca acoperământ. Râulețul pe care l-am văzut strălucind dimineața și l-am auzit cântând imnul veșniciei, se va transforma seara într-un rău de lacrimi, jălind ca o mamă lipsită de copilul ei, iar Libanul, care cu o săptămână în urmă arătase atât de mândru, când luna era plină, iar sufletele noastre fericite arăta în acea noapte trist și singur. Ne-am ridicat și ne-am spus adio, unul celuilalt, dar dragostea și deznădeștea stăteau între noi ca două fantome, una întinzându-și aripile cu degetele spre gâturile noastre, plângând, iar cealaltă râzând hidos. Când am luat mâna selmei și am pus-o pe buzele mele, ea s-a apropiat de mine și m-a sărutat pe frunte, Apoi a căzut pe banca de lemn A închis ochii Și a șoptit încet O, Doamne, ai mila de mine Și fom -mi la loc Aripile frânte După ce am lăsat-o pe Selma În grădină Am simțit că simțurile Mi se acoperau cu un văl gros Precum un lac A cărui suprafață este acoperită Cu ceață Frumusețea copacilor lumina lunii, tăcerea profundă. Totul în jurul meu era urât și îngrozitor. Adevărata lumină care mi-arătase frumusețea și minunea universului se transformase într-un cadru mare de foc ce împârjolea inima. Muzica eternă pe care obișnuiam să o aud se transformase în zarvă, mai înspăimântătoare decât răgnetul leului. Am ajuns în odaia mea și, ca o pasăre dobărâtă de vânător, am căzut pe pat, repetând cuvintele selmei. O, Doamne, ai milă de mine și făm la Aceasta este o înregistrare cărți audio eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează site-ul www.cărțiaudio.eu. Înaintea tronului morții Căsătoria, în zilele acestea, este o batșocură aranjată de mâinile tinerilor bărbați și ale părinților. În majoritatea țărilor, bărbații tineri câștigă, iar părinții sunt cei care pierd. Femeia este privită ca o marfă, cumpărată și livrată de la o casă la alta. Cu timpul, frumusețea ei dispare și devine ca o piesă veche de mobilier uitată într-un colț întunecat. Civilizația modernă a făcut-o pe femeie puțin mai înțeleaptă, dar ia a crescut suferința Din cauza dorinței bărbatului Femeia de ieri Era o soție fericită Dar femeia de azi Este o amantă tristă În trecut mergea o arbă Prin lumina Dar acum umblă cu ochii deschiși Prin întuneric Era frumoasă În ignoranța ei Virtuoasă prin simplitate Și puternică În slăbiciunea ei Astăzi a devenit urâtă în ingenuitatea ei, superficială și fără inimă în cunoașterea ei. Va veni oare acea zi în care frumusețea și cunoașterea, ingenuitatea și virtutea, slăbiciunea trupului și puterea sufletului să se unească într-o femeie? Sunt unul dintre aceia care crede că dezvoltarea spirituală este o lege a vieții umane. Dar atingerea perfecțiunii este înceată și dureroasă. Dacă o femeie își dezvoltă prea mult o latură și o neglijează pe alta, este pentru că poteca grea ce duce spre vârful muntelui nu este lipsită de bande de hoți și haite de lupi. Această generație ciudată trăiește între adormire și trezire, ține în mâinile ei pământul trecutului și semințele viitorului. Cu toate acestea găsim în fiecare oraș o femeie care simbolizează viitorul. În orașul Beirut, Selma Karami era simbolul viitoarei femei orientale, dar, asemenea altor femei care sunt cu un pas înaintea timpului lor, a devenit victima prezentului. Ca o floare ruptă și dusă de curentul râului, ea mergea în procesiunea tristă a celor înviși. Bey Galib și Selma s-au căsătorit și locuiau împreună într-o casă frumoasă, de ras Beirut, unde trăiau toți demnitarii bogați. Farisefan de Karami a fost părăsit în singurătatea casei sale, în mijlocul grădinii, și alivezii sale, precum un păstor singur în mijlocul turmei sale. Zilele și nopțile fericite ale nunții au trecut, iar luna de miere a lăsat amintie de tristețea amară, așa cum războaiele lasă în urma lor, în urmă capete și oase moarte pe câmpul de bătălie. Grandoarea unei nunți orientale inspira inimile barbaților și ale femeilor tinere, dar sfârșitul ei îi aruncă ca pe niște pietre de moară pe fundul mării. Exaltarea lor este pe cum pașii pe nisip, care nu rămân decât până când valurile vin și le șterg. Primăvara a trecut, la fel și toamna, și iarna, dar dragostea mea pentru Selma a crescut cu fiecare zi, până când s-a transformat într-un fel de venerare mută. Sentimentul pe care un orfan, orfan îl are față de sufletul mamei sale din ceruri. Dorința mea s-a transformat în tristețe oarbă, care nu vede nimic decât pe sine. Pasiunea care mă făcea să vărs lacrimi s-a transformat în uimire, care îmi topea curajul din inimă, iar suspinele de afecțiune au devenit o rugăciune continuă pentru fericirea Selmei și a soțului ei și pentru pacea tatălui ei. Speranțele și rugăciunile mele erau în zadar pentru că tristețea Selmei era o boală interioară, pe care nu o putea vindeca decât moartea. Mansur Bey era un om care dobândise foarte ușor o viață luxoasă, dar, în ciuda acestui fapt, era nemulțumit și lacom. După căsătoria cu Selma, l-a lăsat pe tatăl acesteia singuri și s-a rugat pentru moartea lui ca să moștenească ce mai rămăsese din averea bătrânului. Caracterul lui Masurbe era ca și al unchiului său. Singura diferență dintre cei doi era că episcopul a obținut tot ce a vrut în secret, sub protecția straielor ecleziastice și a crucii de aur pe care o porta pe piept, pe când nepotul său a obținut totul public. Episcopul mergea dimineața la biserică și își petrecea restul zilei furând de la văduve, orfani și oameni simpli, dar Mansurbei își petrecea zilele căutând satisfacție sexuală. Duminica, episcopul Bulos Galib își predica Evanghelia, dar în timpul săptămânii nu practica niciodată ce predica ci se ocupa cu intrigi politice locale. Prin intermediul prestigiului și influenței unchiului său, Mansurbei și-a făcut o afacere de a, din a asigura suport politic celor care îi puteau oferi o nevastă pe măsură. Episcopul Bulos era un hoț care se ascundea sub învelișul nopții, pe când nepotul său Mansurbei era un excroc care mergea mândru la lumina zilei, cu toate acestea oamenii din națiunile orientale se încred în astfel de oameni, lupi și măcelari, care le ruinează țara prin lăcomie și care își doboară vecinii cu o mână de fier. Dar de ce consum paginile cu vorbe despre trădătorii națiunilor sărace? în loc să rezerv tot spațiul pentru povestea unei femei triste cu inima zdrobită. De ce vărs lacrimi pentru oamenii asupriți, în loc să mi le păstrez pentru amintirea unei femei triste, a cărei viață a fost înșfăcată de dinții morții? Dar, dragii mei cititori, nu credeți că această femeie este ca o națiune asuprită de preoți și legiitori? Nu credeți că dragostea înfrântă care duce femeia în mormânt este precum disperarea care domină oamenii de pe acest pământ? Femeia este pentru o națiune ca lumina pentru o lampă. Dacă uleiul din lampă scade, lumina se va micșora. Toamna a trecut, iar vântul a făcut ca frunzele galbene să cadă din copaci, făcând loc iernii, care a venit cu urlete și strigăte. Eram încă în Beirut, Fără alt ovarăș decât visele mele, Care îmi sufletul la cer, Iar apoi îl îngropau adânc în pământ. Sufletul trist Își găsește relaxarea în solitudine. Detestă oamenii, Așa cum o căprioară rănită Părăsește turma Și stă într-o peștere Până când se vindecă sau moare. Într-o zi, am auzit că Fari sefandi este bolnav. Mi-am părăsit locuința singuratică și am mers la casa lui, pe un drum nou, o carare singuratică printre măslini, evitând strada principală care huruia de roțile trăsurilor. Ajuns la casa bătrânului, am intrat și l-am găsit pe Fari sefandi zăcând în pat, slăbit și palid, ochii, ei intraseră în orbită și arătau ca două voi adânci și întunecate, bântuite de fantomele durerii. Zâmbetul, care i-a luminat întotdeauna fața, era chinuit de durere și agonie. Oasele mâinilor, mâinii sale delicate, arătau ca niște ramuri goale ce tremurau înaintea furtunii. Când m-am apropiat de el și l-am întrebat de sănătate, și-a întors fața palidă spre mine, iar pe buzele ce tremurau, a apărut un zâmbet și mi-a spus cu o voce slăbită. — Du-te, fiul meu, în cealaltă cameră, și consolează-o pe Selma și adu-o să stea la capătul meu. Am intrat în cealaltă cameră și am găsit-o pe Selma întinsă pe divan acoperându-și capul cu mâinile și ascuzându și fața într-o pernă pentru ca tatăl ei să nu o audă plângând. M-am apropiat încet și am rostit numele cu o voce care semăna mai mult cu un oftat decât cu o șoaptă. S-a speriat ca și cum s-ar fi trezit dintr-un vis îngrozitor, s-a ridicat în picioare și s-a uitat la mine cu ochii holbați, întrebându-se dacă eram o fantomă sau o ființă vie. După o tăcere profundă care ne-a portat în trecut pe aripile memoriei, până în acea oră când ne amețisem cu vinul dragostei, Selma și-a șters lacrimile și a spus Ce mult ne-a schimbat timpul! Privește cum timpul ne-a schimbat cursul vieții și ne-a lăsat ruina. În acest loc primăvara ne-a unit în dragoste și tot în acest loc ne-a dus împreună înaintea tronului morții. Cât de frumoasă a fost primăvara și cât de îngrozitoare este această iarnă! Vorbind astfel, și-a acoperit din nou fața cu mâinile de parcă și-ar fi apărat ochii de oglinda trecutului care stătea înaintea ei. I-am atins capul cu mâna și i-am spus, Vino Selma! Vină și să fim ca două turnuri puternice înaintea furtunii, să stăm ca doi soldați curajoși, înaintea dușmanului și să înfruntăm armele. Dacă suntem uciși, vom muri ca niște martiri. Dacă vom câștiga, vom trăi ca eroi. Înfruntarea obstacolelor și a greutăților este mai nobilă decât retragerea în liniște. Fluturile care zboară în jurul lampii până moare este mai de admirat decât molia care trăiește în tunelul întunecat. Vino Selma, să mergem hotărâți pe această cale, cu ochii îndreptați spre soare pentru a nu vedea craniile și șerpii dintre stânci și spini. Dacă teama ne oprește în mijlocul drumului, nu vom auzi decât vocile care vor râde de noi în noapte. Dar dacă vom ajunge în vârful muntelui învingători, ne vom alătura sufletelor din ceruri în cântece de triuf și bucurie. Înveselește-te, Selma, ștergeți lacrimile și tristețea de pe chipul tău. Ridică-te și să ne așezăm lângă patul tatălui tău, pentru că viața lui depinde de a ta, iar zâmbetul tău este singurul lui leac. Blândă și plină de afecțiune s-a uitat la mine și mi-a spus, Mă rogi pe mine să am răbdare, când tu însuți ai nevoie de ea? Un om înfometat va da bucățica lui de pâine unui alt înfometat? Un bolnav îi va da altuia medicamentul de care el are atât de multă nevoie? S-a ridicat, cu capul a plecat ușor înainte. Ne-am îndreptat spre camera pătrânului și ne-am așezat lângă patul lui. Selma s-a forțat să zâmbească și s-a prefăcut că are răbdare, iar tatăl ei încerca să o facă să creadă că se simțea mai bine și că se îndr îndr îndrăvenea. Dar amândoi erau conștienți de tristețea fiecăruia și auzeau suspinele mute. Erau ca două forțe egale care se consumau în tăcere. Inima tatălui se topea din cauza căsătoriei fice sale. Erau două suflete, unul care pleca, iar celălalt care agoniza de durere, îmbrățișându-se în dragoste și moarte. Iar eu eram între cei doi, cu inima mea tristă. Erau trei oameni uniți și zdrobiți de mâinile destinului. Un bătrân, ca o casă ruinată de ape, o femeie tânără, al cărei simbol era o floare de leliac retezată de tăișul ascuțit al unei secere, și un tânăr care era un copăcel slab, îndoit de avalanșă. Cu toții erau niște jucării în mâinile destinului. Fari Sefandi s-a mișcat încet și și-a întins mâna slăbită spre Selma, și cu o voce plină de iubire și tandrețe a spus, ia mână, mâna, dragostea mea. Selma i-a luat mâna, iar apoi a continuat. Am trăit destul și m-am bucurat de fructele vieții. Am trecut prin toate etapele fără să-mi pierd cumpătul. Am pierdut-o pe mama ta când aveai trei ani și te-a lăsat pe tine, ca o comoară prețioasă în poala mea. Te-am privit cum crești, iar figura ta reproducea trăsăturile mamei tale, așa cum stelele se reflectă în apa unui lac liniștit. Caracterul, inteligența și frumusețea sunt ale mamei tale, până și felul de a vorbi și gesturile. Mi-ai fost singura mângâiere în această viață pentru că tu ai fost imaginea mamei tale în fiecare faptă și cuvânt. Acum eu am îmbătrânit și singurul loc în care îmi pot găsi liniștea este între aripile plăcute ale morții. Fii liniștită, iubita mea fică, pentru că am trăit destul ca să te văd, femeie. Fi fericită căci voi trăie prin tine după moarte. Plecarea mea din această lume astăzi nu va fi diferită de cea de mâine sau poimine. Pentru că zilele noastre Se trec precum frunzele toamna. Zilele mele se duc Ca frunzele toamna. Ora morții Se apropie cu repeziciune, Iar sufletul meu dorește Să se unească Cu celălalt al mamei tale. Pe când rostea aceste cuvinte tandre și pline de dragoste, Fața lui strălucea. Apoi, și-a păgat mâna supernă și a scos o imagine mică, așezată într-o ramă de aur. Cu ochii la această mică fotografie a spus, Vino Selma, vino să o vezi pe mama ta în această imagine. Se Selma și-a șters lacrimile și după ce s-a uitat îndelung la imagine, a sărutat-o de mai multe ori și a spus, O, iubită mamă O, mamă! Apoi a sărutat poza cu buzele, tremurând de parcă vroia să-și verse sufletul în acea imagine. Cel mai frumos cuvânt care poate fi rostit de buzele unui om este cuvântul MAMA, iar chemarea cea mai frumoasă este MAMA MEA. Este un cuvânt plin de speranță și dragoste, un cuvânt scump și drag, care vine din adâncul inimii. Mama înseamnă totul, este consolarea noastră când suntem trești, speranța noastră când suferim și puterea noastră când suntem slabi. Ea este sursa de dragoste, milă, compasiune și iertare. Cel care își pierde mama, pierde un suflet pur, care îl binecuvântează și veghează mereu. Totul în natură vorbește despre mamă. Soarele este mama pământului și îi dă acestea hrana auzului. Noaptea nu părăsește niciodată universul până nu a adormit pământul în cântecul mării și ritmul păsărilor și păraielor. Iar acest pământ este mama copacilor și a florilor le dă naștere, le hrănește și le îngrijește. Copacii și florile devin și ele mame bune pentru fructele și semințele lor. Iar mama, arhetipul a tot ce este viu, este spiritul etern, plin de frumusețe și dragoste. Selma Carami nu și-a cunoscut niciodată mama, pentru că aceasta a murit când Selma era foarte mică. Cu toate aceasta, Selma a prâns când a văzut imaginea și a spus, O, mamă, cuvântul mamă este ascuns în adâncul inimii noastre și ne vine pe buze în momente de tristețe și bucurie, precum parfumul din inima trandafirului care se amestecă cu aerul pur. Selma a continuat să se uite la imaginea mamei ei și a sărutat-o de mai multe ori până a căzut peste tată, patul tatălui ei. Bătrânul și-a pus amândouă mâinile pe capul ei și a spus, Copila mea iubită, ți-am arătat imaginea mamei tale, acum ascultă-mă și am să-ți rostesc cuvintele ei. Selma și-a ridicat capul ca o pasăre mică într-un cuib, după ce a simțit aripa mamei și s-a uitat atentă la el. Farisefandi a deschis gura și a spus: Mama ta avea grijă de tine când și-a pierdut tatăl. A strigat și a plâns după moartea sa, dar a fost înțeleaptă și răbdătoare. S-a așezat lângă mine. Chiar în această cameră, imediat după ce funeralile se terminaseră, m-a luat de mână și mi-a spus – Faris, tatăl meu este mort acum, iar tu mi-ești singura consolare pe acest pământ. Sentimentele inimii sunt împărțite ca niște ramuri de cedru. Dacă copacul pierde o creangă puternică, va suferi, dar nu va muri. Își va vărsa toată seva în cealaltă creangă pentru ca ea să crească și să umple spațiul gol. Aceste vorbe mi le-a spus mama ta când tatăl ei a murit, iar tu ar trebui să spui același lucru când moartea în va lua corpul spre locul de odihnă, iar sufletul îl va lăsa în grija lui Dumnezeu. Selma i-a răspuns cu lacrimi noci și cu inima zdrobită. Când mama și-a pierdut tatăl, tu i-ai luat locul, dar cine îl va lua pe al tău când tu nu vei mai fi? Ea a fost lăsată în grija unui soț iubitor și de încredere și a găsit alinarea în micuța ei fică, dar cine mă va alina pe mine când tu nu vei mai fi? Tu mi-ai fost tată și mamă, mai ai însoțit în anii tinereții. Spunând aceste cuvinte, s-a întors și s-a uitat la mine și, apucându-mă de haine, a spus, Acesta este singurul prieten pe care îl voi avea după moartea ta. Dar cum poate să mă aline când și el suferă? Cum poate o inimă strobită să-și găsească alinarea într-un suflet dezamăgit? O femeie care suferă nu poate fi alinată de un alt suflet care sufera, așa cum o pasăre nu poate zbura cu aripile frânte. El este prietenul meu de suflet, dar l-am încărcat deja cu povara grea suferinței și am întunecat privirea cu lacrimile mele până când nu mai vede nimic decât întuneric. Este fratele pe care îl iubesc în suflet, dar este ca toți ceilalți frați care îmi împărtășesc suferința și mă ajută să vărs lacrimi care îmi sporesc amarul și-mi ar inima. Cuvintele selmei mi s-au înfipt în inima ca un pumnal și am simțit că nu mai pot. Bătrânul o asculta cu sufletul trist, tremurând ca lumina unei lămpi în bătaia vântului. Apoi și-a întins mâna și a spus, Lasă-mă să mă stingă în pace copila mea. Am rut barele acestei colivii, Lasă-mă să plec și nu mă opri, Pentru că mama ta mă cheamă. Cerul este limpede și marea este calmă, Iar barca este pregătită să plece, Nu-mi întârzia călătoria lasă corpul să se odihnească Alături de cei adormiți. lasă visul să se termine, Iar sufletul să se trezească cu primizori. Lasă-ți sufletul să-l îmbrățișeze pe al meu Și dăm sărutul speranței. Nu lăsa nici o picătură de tristețe și de amar Să cadă pe trupul meu, Pentru ca florile și iarba să nu-și refuze rana. Nu vor lacrimi de tristețe peste mâna mea, căci se pot transforma în spin pe mormântul meu. Nu scrie versurile agoniei pe fruntea mea, căci vântul poate trece, le poate citi și refuza să-mi poarte pulberea oaselor în câmpiile înversite. Te iubesc, copila mea, acum când trăiesc, și te voi iubi și când voi fi mort, iar sufletul meu va vegea mereu asupra ta și te va proteja. Apoi, Fari Sefandi, s-a uitat la mine cu ochii pe jumătate închiși și a spus, Fiul meu, fi un frate adevărat pentru Selma, așa cum tatăl tău a fost pentru mine." Fii ajutorul ei și prietenul ei la nevoie și nu o lăsa să când jelească, căci jelitul, după cel mort, este o greșeală. Spune-i povești frumoase și cântă pentru ea cântă cele vieții, pentru a putea uita de suferințe. Amintește-i tatălui tău de mine! Roagă-l să-ți spună poveștile tinereții tale și mai spune-i că l-am iubit prin fiul său până în ultima oră a vieții mele. Se lăsă tăcerea și-am putut vedea vălul morții coborând peste fața bătrânului. Apoi și-a rotit ochii, s-a uitat spre noi și a șoptit. Nu chemați medicul! Căci ar putea să-mi prelungească sentința în această închisoare prin medicamentele lui. Zilele sclaviei s-au terminat, iar sufletul meu caută libertatea cerurilor. Nu chemați nici preotul la căpătăiul meu, pentru că incantațiile lui nu m-ar salva dacă aș fi un păcătos și nici nu m-ar grăbi în rai dacă aș fi neprihănit. Voința oamenilor nu o poate schimba pe ceală a lui Dumnezeu, așa cum astrologul nu poate schimba mișcarea planetelor. Dar după moartea mea, lăsați doctorii și preoții să facă ce vor, căci atunci corabia mea își va continua drumul până va ajunge la destinație. La miezul nopții, Fari Sefandi și-a deschis ochii obosiți pentru ultima dată și a îndreptat spre Selma, care îngenunchease lângă patul său. A încercat să vorbească, dar nu a putut, pentru că moartea invăluise deja glasul, dar a reușit totuși să spună. Noaptea a trecut. O, Selma! O, Selma! Apoi și-a înclinat capul, fața a devenit palidă și am văzut un zâmbet pe buzele lui când și-a dat ultima suflare. Selma a pipăit mâna tatălui ei. Era rece. Apoi și-a ridicat capul și s-a uitat la chipul lui. Era învăluit de giulgiul morții. Selma era atât de tulburată încât nu a putut să verse nicio lacrimă. Să scoată un suspin sau chiar să se miște. Câteva clipe s a uitat la el cu ochii fixi, ca de statuie. Apoi s-a plecat până când a atins cu fruntea podeaua și a spus O, Doamne, ai mila și fă -ne la loc aripile noastre frânte. Farisefandicaramia a murit. Sufletul său a fost învăluit de eternitate. Iar trupul său a fost redat pământului. Mansurbei Calib a pus stăpânire pe averea lui. Iar Selma a devenit sclavă pe viață, o viață de durere și suferință. Eram am pierdut în tristețe și gânduri. Zilele și nopțile treceau peste mine, așa cum vulturul vânează prada. De multe ori am încercat să uit de soarta mea tristă și să mă dedic cărților și scripturilor din trecut. Dar era ca și cum mai stinge focul cu lei, căci în trecut nu am văzut decât suferința și nu am putut auzi decât plânsete și vaiete. Cartea lui Iov era mult mai fascinantă pentru mine decât psalmii și preferam elegiile lui Ieremia, în locul cântecului lui Solomon. Hamlet era mult mai aproape inimii mele decât tot cel, toate celelalte piese ale scriitorilor occidentali. Astfel, disperarea ne slăbește privirea și ne închide urechile. Nu vedeam altceva decât oglinzile morții și nu auzeam decât bătăile inimilor noastre tulburate. Între Hristos și Iștar În mijlocul grădinilor și dealurilor care leagă orașul Beirut de Liban, este un templu mic, foarte vechi, zidit din roca albă și înconjurat de măslin, migdal și sălcii. Cu toate că acest templu era situat doar la jumătate de milă de drumul principal, în vremea poveștii mele, foarte puțini oameni interesați de relicve și ruine anticel vizitaseră. Era unul dintre numeroasele și interesantele locuri ascunse și uitate din Liban, datorită locului retras în care se afla, devenise raiul celor care venerau și un adevărat altar pentru îndrăgostiții singuratici. Când intri în acest templu, vezi pe peretele estic o veche reprezentare feniciană, sculptată în piatră, reprezentând-o pe iștar, zeița dragostei și a frumuseții, stând pe tronul ei, înconjurată de șapte fecioare desprăcate, stând în diferite poziții. Prima poartă, o torță, a doua, o chitară a treia o cădelniță, a patra unul cior de vin, a cincea un buchet de trandafiri, a șasea o cunună de lauri, a șaptea un arc și o săgeată, iar toate se uitau supuse la Iștar. Pe al doilea perete este o altă pictură mai modernă decât prima, simbolizându-l pe Hristos răstignit pe cruce, iar lângă el este mama sa îndurerată, Maria Magdalena, și alte două femei care plâng. Pictura bizantină arată că aceasta a fost realizată în secolul al XV-lea sau al XVI-lea. În peretele din vest sunt două orificii rotunde, prin care razele soarelui intră în templu și luminează picturile, făcându-le se arate ca și cum ar fi fost pictate cu aur. În mijlocul templului era un bloc pătrat de marmură care avea toate laturile pictate, iar unele dintre picturi cu greu puteau fi văzute sub petele periferice de sânge, care demonstrează că oamenii din antichitate ofereau sacrificii pe această piatră și turnau peste ea parfum, vin și ulei. În acest mic templu mai există ceva în afară de liniștea profundă. Ceva care dezvăluie celor vii, secretele zeițelor, și care vorbește fără cuvinte despre generațiile din trecut și despre dezvoltarea religioasă. O astfel de imagine îl poartă pe poet într-o lume îndepărtată de cea în care trăiește și îl convinge pe filozof că oamenii s-au născut religioși, Simțeau nevoia să vadă ceea ce nu puteau vedea și desenau simboluri, al căror înțeles le dezvăluiau secretele lor ascunse și dorințele lor în viață și moarte. În acel templu necunoscut o întâlneam pe Selma o dată pe săptămână și petreceam câteva ore cu ea, privind acele reprezentări ciudate, gândindu-ne la Hristos crucificat și meditând asupra bărbaților și femeilor tinere feniciene, care trăiau, iubeau și venerau frumusețea prin iștar, arzând tămâie în fața statuiei și vărsând parfumuri pe altarul ei. Oameni din care n-a mai rămas nimic în afară de numele repetat de marșul timpului, Înaintea veșniciei Este greu să descriu în cuvinte Amintirea celor ore când m-am întâlnit cu Selma Acele ore rupte parcă din rai Pline de durere, fericire, tristețe, speranță și suferință Ne-am întâlnit în secret în vechiul templu Ne-am amintit de zilele din trecut Am vorbit despre prezentul nostru temându-ne de viitor. Treptat am scos la lumină tainele ascunse adânc în inimile noastre și ne-am plâns unul altuia tristețea și suferința, încercând să ne consolăm cu speranțe imaginare și vise pline de tristețe. Din când în când ne linișteam, încetam cu lacrimile, iar apoi începeam să zâmbim, uitând de tot în afară de dragoste. Ne-am îmbrățișat până când inimile noastre s-au topit. Apoi Selma mă săruta pe frunte și îmi umplea inima de extaz. Apoi o sărutam și eu pe când își apleca gâtul de culoarea fildeșului, iar obrajii se făceau roșii ca primele raze ale răsăritului vite pe culmile dalurilor. Ne uitam tăcuți la orizontul îndepărtat, unde norii se coloraseră cu razele portocalii ale apusului. Conversația noastră nu se limita la dragoste. Din când în când vorbeam despre alte subiecte și schimbam idei. În timpul discuției Selma vorbea despre locul, femeii în societate, semnele pe care generațiile din trecut le-au lăsat asupra caracterului ei, Relația dintre soț și soție, și despre bolile spirituale și degradarea care amenințau viața unui cuplu căsătorit. Îmi amintesc cum spunea: Poeții și scritorii încearcă să înțeleagă realitatea femeii, dar până acum nu i-au înțeles secretele ascunse din inima ei, pentru că o privesc din spatele vălului secular și nu văd altceva decât ce este în exterior. O privesc prin lentilele mărite ale urii și nu văd nimic altceva decât slăbiciune și neputință. Altădată spunea, arătând spre picturile de pe pereții templului. În inima acestei roci sunt două simboluri care descriu esența dorințelor femeii și dezvăluie secretele ascunse ale inimii ei care se mișcă între dragoste și tristețe, între afecțiune și sacrificiu, între iștar stând pe tron și Maria lângă cruce. Bărbatul își cumpără gloria și prestigiul, iar femeia plătește prețul. Nimeni nu știa de întâlnirile noastre secrete, numai Dumnezeu și stolurile de păsări care zburau deasupra templului. Selma venea într trăsura ei într-un loc care se numea Pașa, iar de acolo mergea până la templu unde mă găsea onerăbdător. o nerăbdător. Nu ne temeam de ochii privitorilor și nici nu aveam mustrări de conștiință. Sufletul purificat de foc și spălat de lacrimi este mai presus de ceea ce oamenii numesc Rușine și disgrație Este eliberat de legile sclavie Și de vechile obiceiuri Care sunt împotriva Sentimentelor inimii umane Sufletul poate sta cu mândrie Și fără rușine Înaintea tronului lui Dumnezeu Timp de șapte secole Societatea omenească A înconvințat legile corupte încât nu mai poate înțelege sensul legilor superioare sau eterne. Ochii omului s a obișnuit cu lumina slabă a lumânărilor și nu mai poate vedea lumina soarelui. Boala spirituală se moștenește de la o generație la alta, până când devine o parte din oameni, care o privesc nu ca pe o boală, ci ca pe un dar natural, arătat de Dumnezeu lui Adam. Dacă acești oameni îi găsesc pe cei eliberați de germenii acestei boli, se gândesc la ei cu rușine și discrație. Cei care gândesc rău despre Selma Carami, pentru că și-a lăsat soțul acasă și s-a întâlnit cu mine în templu, sunt dintre cei bolnavi și răi, care îi privesc pe cei sănătoși ca pe niște rebeli. Sunt ca niște insecte care se tărăsc prin întuneric de teamă să nu fie călcați de trecători. Prizonierii asupriți care pot scăpa din această închisoare și nu o fac sunt niște lași. Selma, un prizonier obidit și nevinovat, nu s-a putut elibera din această sclavie. Era oare de condamnat că s-a uitat prin fereastra cu gratii? Era oare de condamnat că se uita prin fereastra închisorii, la câmpiile înverzite și la cerul nesfârșit? Vor crede oamenii despre ea că era necredincioasă soțului pentru că venea din casa lui pentru a sta cu mine între Isus și Iștar? Nu au decât să spună ce vor. Selma traversase mlaștinile care înghit alte suflete și ajunsese într-o lume unde nu se putea ajunge prin urletul lupilor și sâsâitul șerpilor. Lumea poate să spună ce vrea despre mine, pentru că sufletul care a văzut oglinda morții nu se mai sperie de fețele hoților soldatul care a văzut tăișul săbiei lucind deasupra capului său și râuri de sânge curgându-i la picioare nu se mai se închisește de pietrele aruncate asupra lui de copii de pe stradă sacrificiul într-o zi pe la sfârșitul lui Iunie, când lumea părăsea orașul îndreptându-se spre munte, pentru a evita căldura din timpul verii, m-am dus ca de obicei să mă întâlnesc cu Selma și luasem cu mine o cărticică de poeme ale lui Andalusian. După ce am ajuns la templu, M-am așezat să o pe Selma și din când în când răsfoiam paginile cărții recitind în acele versuri care îmi umpleau inima de extaz și mi-aduceau în suflet amintirea regilor, poeților și cavalerilor care își luase radio de la Granada și își părăsiseră cu lacrimi noci și cu inimile îndurerate palatele, instituțiile și speranțele. După o oră am văzut-o pe Selma apărând în mijlocul grădinilor și apropiindu-se de templu, legănându-se sub umbrela de soare, ca și când toate grijile lumii atârnau pe umerii ei. După ce a intrat în templu și s-a așezat lângă mine, am văzut o schimbare în ochii și a fost nerăbdător să întreb ce era. Selma a simțit ce se întâmplă în inima mea și... Așa că m am mângâiat pe cap și mi-a spus, Vino lângă mine, vino iubitul meu, vino, și lasă-mă lasă să mi setea linsetea, căci ora despărțirii a venit. Atunci am întrebat-o, a aflat soțul tău despre întâlnirile noastre? Iar ea a răspuns soțului meu, nu-i pasă de mine și nici nu știe cum îmi petrec timpul, pentru că este ocupat cu acele biete fete pe care sărăcia le-a împins în casele de pravării. Acele fete care își vând sufletul pentru o bucată de pâine, plămădită din sânge și lacrimi. Am întrebat-o ce te împiedică să mai vină acest templu și să stai lângă mine de plin supusă înaintea lui Dumnezeu? Oare sufletul îți cere să ne despărțim? Iar ea a răspuns cu ochii în lacrimi, Nu, iubitul meu, sufletul meu nu vrea să ne despărțim pentru că tu ești o parte din mine. Ochii mei nu se satură niciodată să te privească pentru că tu ești lumina lor. Dar dacă destinul a hotărât ca eu să urmez calea grea a vieții, plină de șerpi, Aș fi eu mulțumită dacă soarta ta ar fi ca mea? Apoi a mai spus. Nu pot să spun totul pentru că limba mea este mută de durere și nu mai poate vorbi. Buzele îmi sunt pecetluite de suferință și nu se mai pot mișca. Tot ce pot să-ți spun este că mi-e teamă să nu cazi și tu în aceeași capcană în care am căzut eu. Ce vrei să spui, Selma, și de cine ți este teamă? Selma și-a acoperit fața cu mâinile și a spus, Episcopul a aflat deja că odată pe lună părăsesc mormântul în care m-a îngropat. Am întrebat-o, episcopul a aflat de întâlnirile noastre de aici? Chiar ea a răspuns, Dacă ar fi aflat, nu aș fi fost aici lângă tine." dar a devenit bănuitor și le-a spus tuturor slujilor și gărților să mă urmărească îndeaproape. Simt că acea casă în care trăiesc și drumul pe care merg sunt înțesate de ochi care mă privesc, decete care arată spre mine și urechi care ascultă șoapta gândurilor mele. Câtva timp nu a mai spus nimic, iar apoi a adăugat cu lacrimile curgându-i pe obrași. Nu-mi este teamă de episcop că ceapa nu sperie pe cel înnecat, dar mi-e frică să nu cazi în capcană și să devii prada lui. Ești încă tânăr și liber ca lumina soarelui, nu-mi este frică de soartă care și-a tras toate săgețile în pietul meu. Dar îmi este teamă ca șarpele Să nu te muște de picior Și să te oprească din urcușul tău Spre vârful muntelui Unde viitorul te așteaptă Cu bucuria și gloria lui Am spus Cel care nu a fost mușcat De șerpii luminii Și prins de lupii întunericului Va fi întotdeauna înșelat De zile și nopți Dar ascultă-mă, Ascultă-mă cu atenție! Crezi oare că despărțirea este singura cale de a evita răul și mărșăvia oamenilor? S-a închis oare cărarea dragostei și a libertății și nu a mai rămas nimic decât acceptarea voinții sclavilor morții? Selma a răspuns, Nimic nu a mai rămas decât despărțirea și cuvintele de adio. Cu sufletul răzvrătit am luat-o de mână și am spus cu emoție în glas. Ne-am supus mult timp voinței oamenilor. Din prima clipă în care ne-am întâlnit până în această oră ne-am lăsat conduși de orbi și am venerat împreună cu ei idolilor. De prima dată când te-am întâlnit suntem în mâinile Episcopului ca două minci pe care le aruncă așa cum dorește? Ne vom supune voinței lui până la moarte? Crezi că Dumnezeu ne-a dat suflarea vieții ca să o punem sub picioarele morții? Ne-a dat oare libertate pentru a o pune în umbra sclaviei? Cel care stinge focul sufletului cu propriile ei mâini, este un necredincios în fața raiului, Căci raiul a aprins focul ce ne arde sufletul. Cel care nu se ridică împotriva supririi, Își face o nedreptate. Te iubesc, Selma, Și mă iubești și tu la rândul tău. Dragostea este o comoară prețioasă. Este darul lui Dumnezeu pentru sufletele sensibile și mari. Vrei să aruncăm această comoară și să lăsăm porci să o omprește, și să o calce sub copitele lor? Această lume este plină de minuni și frumuseți. De ce trăim în acest tunel îngust pe care episcopul și slugile sale l-au săpat pentru noi? Viața este plină de fericire și libertate. De ce nu ne eliberăm umerii de această povară și nu ne rupem lanțurile legate de picioare pentru a merge liber spre pace? Ridică-te și hai să părăsim acest templu mic pentru templu mai mare a lui Dumnezeu. Să părăsim această țară cu toată sclavia și ignoranța ei, și să plecăm în altă țară, îndepărtată, și unde mâinile hoților nu ne ajung. Să mergem pe coastă, ascunși sub mantia nopții, și să luăm o corapie care să ne ducă dincolo de oceane, unde să găsim o nouă viață, plină de fericire și înțelegere. Nu ezita Selma, căci aceste minute sunt mai prețioase pentru noi decât coroanele regilor și mai sublime decât tronurile îngerilor. Să urmăm coloana de lumină care ne duce din acest deșert sterb, în câmpiile înverzite, unde cresc flori și plante aromate. A mișcat din cap. Și și-a îndreptat privirea spre ceva invizibil de pe tavanul templului. Un zâmbet trist a apărut pe buzele ei, apoi a spus: Nu, nu iubitul meu. Cerul mi-a pus în mână o cupă plină de oțet și venin. M-am chinuit să o beau până la capăt pentru a cunoaște toată amărăciunea. Nu au mai rămas decât câteva picături pe care le voi bea cu răbdare. Nu merită o nouă viață plină de dragoste și pace, Nu sunt îndeajuns de puternică pentru plăcerea și farmecul vieții, Pentru că pasărea cu aripile frânte nu poate zbura în înaltul cerului. Ochii obișnuiți cu lumina slabă a lumânării nu sunt îndeajuns de puternici pentru a privi soarele, nu vorbi de fericire, Amintirea ei mă face să sufăr, nu vorbi despre pace, Umbra ei mă înspăimântă, Ci uită-te la mine și îți voi arăta Torța sfântă pe care cerul a aprins-o În cenușa inimii mele. Știi că te iubesc așa cum o mamă Și iubește unicul ei fiu, Și numai dragostea m-a învățat să te protejez Chiar și de mine. Dragostea purificată cu foc Este cea care mă oprește Să te urmez pe tărâmuri îndepărtate. Dragostea mi de dorințele Pentru ca tu să trăiești liber și virtuos. Dragostea limitată cere de la cel iubit, Dar dragostea fără limite Nu se cere decât pe ea. Dragostea care apare între naivitate Și trezirea tinereții Se satisface cu posesii Și crește cu îmbrățișări. Dar dragostea care s-a născut În poala bolții cerești Și a coborât odată cu tainele nopții Nu se mulțumește cu nimic Decât cu veșnicia și nemurirea. Nu se înclină decât înaintea divinității. Când am aflat că episcopul vroia să mă oprească să părăsesc casa nepotului său și să-mi ia singura plăcere, m-am așezat la fereastra camerei mele și am privit spre mare, gândindu-mă la țările întinse care se aflau dincolo de ea, și la adevărata libertate și independență personală care putea fi găsită acolo. Am simțit că trăiesc aproape de tine înconjurată de umbra spiritului tău, înecată în oceanul iubirii tale. dar toate aceste gânduri care luminează inima unei femei și o fac să se ridice împotriva vechilor obiceiuri și care trăiesc în umbra libertății și a dreptății m-au făcut să cred că sunt slabă și că dragostea noastră este mărginită și firavă, neputincioasă să stea înaintea soarelui. Am strigat ca un rege a cărui împărăție și că au fost uzurpate, dar imediat ți-am văzut chipul printre lacrimi și mi-am amintit de ce mi-ai spus odată. Vino Selma!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 Aceste cuvinte, iubitul meu, le-ai spus când aripile morții se mișcau în jurul patului tatălui meu. Ieri mi-am amintit de ele, când aripile desnăteștii se mișcau în jurul capului meu. M-am întărit și am simțit în întunericul închisorii mele un fel de libertate prețioasă, care ne ușura dificultățile și reducea suferințele. Am descoperit că dragostea noastră este adâncă precum oceanul, înaltă ca stelele și infinită ca cerul. Am venit aici să mă întâlnesc cu tine, iar în sufletul slăbit s-a născut o nouă forță, iar aceasta este puterea de a sacrifica lucrul mare pentru a obține unul și mai mare. Este sacrificarea fericirii mele pentru ca tu să rămâi virtuos și respectabil în ochii oamenilor, și cât de mai departe de viclenia și persecuția lor. În trecut, când veneam în acest loc, lanțuri de ceruri mă trăgeau în jos, dar azi am venit cu o nouă hotărâre care ia îndărâderea aceste lanțuri și scurtează calea. Obișnuiam să vin în acest templu ca o fantomă speriată. Dar azi am venit ca o femeie curajoasă care simte urgența sacrificiului și cunoaște valoarea suferinței, o femeie care vrea să-l protejeze pe cel pe care îl iubește, de cei ignoranți și de sufletul ei flământ. Stăteam lângă tine ca o umbră tremurătoare, dar azi am venit aici ca să-ți arăt adevăratul meu ego, înaintea lui Iștar și a lui Hristos. Sunt un copac care a crescut în umbră, dar azi mi-am întins crângile pentru a mă bucura un timp de lumina soarelui. Am venit să-ți spun adio, iubitul meu, și sper Că vorbele noastre de adio Vor fi mari și dureroase Ca dragostea noastră. Lasă, ca Despărțirea noastră să fie precum Focul, care modelează Aurul și îl face să fie Mai valoros. Selma nu m-a lăsat să vorbesc Sau să protestez, Ci s-a uitat la mine, ochii Străluceau, fața își păstrase Demnitatea părând ca un Înger demn de pace și respect. Apoi, s-a aruncat asupra mea, lucru pe care nu-l mai făcuse niciodată, m-a îmbrățișat cu brațele delicate și m-a sărutat lung, profund și cu pasiune. În vreme ce soarele apunea, retrăgându și razele din acele grădin și livezi, Selma s-a dus în mijlocul templului și s-a uitat la pereții lui și în colțuri, ca și cum ar fi vrut să lumineze cu lumina ochilor ei picturile și simbolurile. Apoi a intrat și a îngenunchiat cu evlavie înaintea imaginei lui Hristos. I-a sărutat picioarele și a spus, O Iisuse, am ales crucea ta și am părăsit lumea de plăcere și fericirea lui ștar. Mi-am pus pe cap coroana de spin și am lepădat coroana de lauri și m-am spălat cu sânge și lacrimi în loc de parfum și arome. Am băut oțet și venin din cupa ce era hărăzită vinului și nectarului. Primește-mă, Doamne, printre adepții Tăi și du-mă spre Galileea la oaltă cu cei ce Te-au ales pe Tine, mulțumiți cu suferințele lor și încântați de tristețile lor. Când s-a ridicat și s-a uitat la mine, mi-a spus, Acum am să mă întorc fericită în colivia mea întunecată, unde trăiesc fantomele îngrozitoare. Nu mă mi, iubitul meu, și să nu-ți pară rău pentru mine, căci sufletul care vede o singură dată umbra lui Dumnezeu, nu se va mai teme niciodată de fantomele răului, Iar ochii care s-au îndreptat odată spre cer Nu vor mai fi niciodată închiși de durerea acestei lumi. Spunând aceste vorbe, Selma a părăsit templul. Eu am rămas acolo pierdut în mare adânca gândurilor, Absorbită în lumea revelației unde Dumnezeu stă pe tron, Iar îngeri scriu faptele oamenilor, Unde sufletele recită tragedia vieții, Iar miresele cerului cântă imnuri de dragoste, tristețe și nemurire. Noaptea se lăsase deja când m-am trezit din leșin Și m-am găsit derutat în mijlocul grădinilor, repetând ecoul fiecărui cuvânt rostit de Selma și amintindu-mi tăcerea ei, faptele ei, mișcările ei, expresia ei și atingerea mâinilor ei, până când am realizat semnificația despărțirii și durerea singurătății. Eram trist și cu inima zdrobită. A fost prima descoperire a faptului că oamenii, Chiar dacă se nasc liberi, vor rămâne sclavii legilor stricte, hotărâte de strămoșilor, și că cerul, pe care ne-l imaginăm neschimbat, este răspunsul lui astăzi la voința zilei de mâine și supunerea lui ieri la voința lui de azi. De multe ori, până târziu în noapte, m-am gândit la legea spirituală, care a făcut-o pe Selma să prefere moartea în locul vieții și de multe ori am făcut comparații între noblețea sacrificiului și fericirea revoltei, de a descoperi care dintre ele este mai nobilă și mai frumoasă. Dar, până acum, nu am descoperit decât un singur adevăr din toate acestea, iar acest adevăr este sinceritatea care face ca toate faptele noastre să fie frumoase și onorabile. Iar această sinceritate era Rasel Macarani. Aceasta este o înregistrare cărți audio eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești, să te oferi voluntar, vizitează site-ul Audio audioeu Salvatorul Au trecut cinci ani de când Selma s-a căsătorit, An ce nu au adus niciun copil care să întărească legătura spirituală dintre ea și bărbatul ei și care să le unească sufletele ce se respingeau, o femeie care nu poate avea copii, este privită cu dispreț, peste tot din cauza dorinței, majorității bărbaților de a se reproduce pentru eternitate. Bărbatul important își consideră nevasta stearpă un dușman. O detestă, o părăsește și îi dorește moartea. Mansur Galib era un astfel de bărbat. Material era ca pământul. Dur, ca oțelul și lacom ca un mormânt. Dorința lui de a avea un copil care să-i poarte numele și reputația l-a făcut să o urască pe Selma în ciuda frumuseții și blândeții ei. Copacul care a crescut într-o peșteră nu poate avea fructe, iar Selma care a trăit în umbra vieții nu a avut copii. Privighitoarea nu-și face cuibul într-o colivie, dacă sclavia va fi soarta puilor ei. Selma era un prizonier al suferinței și a fost voia lui Dumnezeu ca ea să nu aibă un alt prizonier cu care să-și împartă viața. Florile câmpului sunt copiii născuți din afecțiunea soarelui și dragostea naturii, iar copiii omului sunt flori ale dragostei și compasiunii. Spiritul dragostei și al compasiunii nu a stăpânit niciodată frumoasa acasă a Selmei din Raiber, Beirut. Cu toate acestea, genunchea în fiecare seară înaintea cerurilor și îl ruga pe Dumnezeu să-i dea un copil în care să-și găsească liniștea și consolarea. S-a rugat în continuu până când cerul i-a ascultat rugăciunile. Copacul din pământ a rodit în cele din urmă. Privighetoarea din colivie a început să-și facă cuibul cu pene din arepile ei Selma și-a întins brațele încătușate spre cer pentru a primi pre prețiosul dar de la Dumnezeu Și nimic în lume nu ar fi făcut-o mai fericită decât să devină mamă A așteptat cu nerăbdare numărând zilele și așteptând momentul când melodia cea mai dulce a cerului, vocea copilului ei, va răsuna în urechile ei. Printre lacrimi, a început să vadă zorile unui viitor mai strălucitor. În luna Anisan, sălma stătea întinsă pe patul durerii și travaliului, acolo unde viața și moartea se luptau. Doctorul și Moașa erau pregătiți Să aducă pe lumea o nouă ființă. târziu în noapte Selma Și-a început strigătul repetat. Un strigăt al vieții Care se desparte de viață, Un strigăt al continuității Pe firmamentul nimicniciei. Un strigăt al unei forțe slabe Înaintea de mișcări mari forțe. Strigătul bietei Selma care zăcea întinsă în disperare sub talpa vieții și a morții. În zori, Selma a dat naștere unui băiețel. Când a deschis ochii, a văzut fețe zâmbitoare în toată camera. Apoi s-a uitat din nou și a văzut că viața și moartea se luptau încă în patul ei. Și-a închis ochii și a început să strige, spunând pentru prima dată, O, oh, fiul meu!" Moașa a înfășurat copilul în scutece de mătase și l-a pus lângă mama lui, iar doctorul se uita în continuare la Selma și mișca trist din cap. Strigătele de bucurie au trezit vecinii care au intrat grăbiți în casă ca să-l felicite pe tată pentru nașterea urmașului său, dar doctorul o privea în continuare pe Selma și pe copilul ei dând din cap. Slucile s-au grăbit să dea vestea bună lui Mansurbei, dar doctorul se holba la Selma și la copilul ei cu o privire dezamăgită. Când soarele s-a arătat pe cer, Selma și-a luat copilul la piept. Acesta a deschis ochii pentru prima dată și s-a uitat la mama lui. Apoi a tremurat și-a închis pentru ultima dată. Doctorul a luat pe copil din brațele Selmei, iar pe obrașii lui au început să curgă lacrimile. Apoi a șoptit pentru sine. Este un invitat care pleacă. Copilul și-a dat ultima suflare în timp ce vecinii sărbătorea cu tatăl în salonul mare al casei și beau un cinste urmașului lor. Selma s-a uitat la doctor și l-a rugat. Dați-mi copilul și lăsați-mă să-l strâng la piept. Deși copilul era mort, clinketul paharelor din salon creștea din ce în ce mai mult. S-a născut în zori și a murit la răsăritul soarelui. S-a născut ca un gând, a murit ca un suspin și a dispărut ca o umbră. Nu a trăit pentru a-și consola și mulțumi mama. Viața lui a început la sfârșitul nopții și s-a încheiat la începutul zilei, Ca o picătură de rouă vărsată de ochii întunericului și uscată de atingerea lumine zilei. O perlă adusă de flux pe coastă și redată adâncului mării de reflux. Un liliac ce tocmai am boboci din mugurile vieții și-a fost drobit sub talpa morții. Un invitat drag, a cărui prezență a luminat inima Selmei și a cărui plecare i-a ucis sufletul. Aceasta este viața omului, viața popoarelor, viața soarelui, a lunii și a stelelor. Selma s-a uitat fix în ochii doctorului și a spus, Dați-mi copilul și lăsați-mă să-l strâng la piept, dați-mi copilul și lăsați-mă să-l îngrișesc." Atunci doctorul și-a înclinat capul și a spus cu voce slabă, Doamnă, copilul dumneavoastră este mort, stați liniștită." Când a auzit vorbele doctorului, să l strigăt în un strigăt îngrozitor. Apoi a rămas tăcută un timp și a zâmbit fericită. Fața ei s-a luminat de parcă descoperise ceva și a spus calma. Dați-mi copilul, aduceți-l aproape de mine și lăsați-mă să-l văd că e mort." Doctorul i-a adus în copilul mort și l-a așezat între brațe. Aceasta l-a îmbrățișat și a întors fața către perete și a vorbit copilului mort. Ai venit pentru a mă lua." Copilul meu, ai venit ca să-mi arăți calea ce duce spre coastă. Iată-mă, copilul meu, ia-mă și să părăsim această peșteră întunecată. Într-o clipă razele soarelui au intrat printre draperiile de la fereastră și au căzut pe cele două corpuri întinse, liniștite pe pat, păzite, de demnitatea profundă a liniștii și umbrită de arepile morții. Doctorul a ieșit din cameră cu ochii în lacrimi, iar când a ajuns în marele salon, sărbătoarea s-a transformat într-o înmormântare, iar mansurbei Galip nu a scos niciun cuvânt și nu a vărsat nicio lacrimă. A rămas nemișcat ca o statuie, ținând în mâna dreaptă o cupă cu băutură. A doua zi Selma era îmbrăcată în rochea ei albă de nuntă și întinsă în coșciug. Hainele copilului erau scutecele, Coștiugul lui era brațele mamei sale, mormântului pieptul ei liniștit. Două cadavre într-un singur coșciug, iar eu mergeam pios, cu mulțimea care o însoțea pe Selma și cu copilul ei spre locul de odihnă veșnică. După ce am ajuns la cimitir, episcopul Galib a început slujba și alți preoți rugăciunea, iar pe fețele lor mohorâte a apărut vălul ignoranței și al goliciunii. Când au coborât coșciugul în groapă, unul dintre cei prezenți a șoptit. Este pentru prima dată în viață când văd două cadavre într-un singur coșciug. Un altul a spus, Pare că acest copil a venit Să o salveze pe mama lui Din mâinile soțului ei nemilos Un al treilea a spus Uită-te la mansorbei Privește cerul De parcă ar avea de sticlă Nu arată ca un om Care și-a pierdut nevasta și copilul În aceeași zi Un al patrulea a spus Unchiul lui episcopul Îl va căsători din nou mâine Cu o femeie mai bogată și mai puternică Episcopul și preoții au continuat să cânte predica până când groparii au terminat de umplut groapa, apoi oamenii unul câte unul s-au apropiat de episcop și de nepotul său și le-au transmis condoleanțe cu vorbe de compătimire, dar eu am rămas singur într-o parte fără să fiu consolat de nimeni, ca și cum Selma și copilul ei nu ar fi însemnat nimic pentru mine. Toți cei care și-au luat adio au părăsit cimitirul. Groparul stătea lângă noul mormânt, ținând-o lopată în mână. Când m-am apropiat de el, l-am întrebat, Îți amintești unde a fost îngropat Fari Sefan de Carami?" M-a privit câteva clipe, apoi a arătat cu degetul spre mormântul Selmei și a spus, Chiar aici am așezat-o pe fica lui peste el." Iar pe pietul mamei sale se odihnește copilul, iar peste tot am pus pământ cu această lopată. Atunci am spus, în această groapă a îngropat și inima mea. Pe când groparul dispărea în spatele plopilor, nu am mai putut rezista. Am căzut la mormântul sălmei și am plis.